Goddag og velkommen til op på game test afsnit nummer 116. Uha, har jeg høj lyd på. Folk de elsker det. Mm. Yeah, yeah. det er Ja. Videspil. <laughs> Mit navn er Christian, og jeg har uh, Mikael Holm med mig, som uh -huh. er Præcis, det er mig Holm. Back Back from the the Dead and the Christmas celebration. Det er det far jeg ses hjem. Ja. Præcis. Åh, ja, han han er nu. Det er lidt det er lidt sådan dansk udgave Nightmare Before Christmas. Det lyder som sådan noget meksikansk øh, Dia Dia Dilla Muerta Eller sådan noget Ja yeah. you, you got it fam Fedt <laughs> <laughs> Det er da rart. Og så har vi Mathias med Ja yeah. Hey! Ingen gange Det er mig I kan lige skoge den jer til ham jo Jeg ja, har ham der ligner en minion hvad ja, Er der nogen der har sagt det? <laughs> Nej men <laughs> Men, øh, du, det er bare noget du tænker Det vil jeg altså lige gerne sætte fokus på Ja jeg synes selv jeg ja. en minion. Jeg synes alle er en minion Nå no, no, okay Nå no, Skriv jeres fanfics nu For at, <laughs> yes. uh, hvem, for at glemmer hvem, det. hvem ligner en minion mest <laughs> Minion lookalike yes. er, er der sådan en giraff minion Giraff minion no. ja. <laughs> Jeg er med på game ja. til law nu Ja, ja, ja, ja. Du, er, du er opdateret Det er Peter, ikke? Jamen, der er ikke særlig stået forsker på de der Minions Er der ikke bare en, der har et øje ja. måske, så er det Nej, de, er da, er de det. har da to øjne alle sammen, har de ikke? De, de er alle sammen, sammen unikke Sniffnuk sniff <laughs> Jeg tror ikke engang, de er De lille kloner kloner Ja, det, Er det ikke det, der er hele pointen i dag, at de er kloner? I, I, don't, I don't know Jeg ved ikke, jeg har ikke set Minions Jeg har til gengæld set Shrek's Jule her i ferien, det var fedt Okay, uh -oh. hvad skal det i shrek, sh shrek lærte den rigtige mening med julen Er det så en god Christmas special eller Det dårlig? Altså, alt med Shrek er vel så godt som det kan blive Eller hvad man skal sige mm. Så <laughs> <laughs> uh. Altså, ligesom, hvis du har en skala, der går fra god til dårlig Så er der Shrek også Okay Og den bevæger sig alt efter hvor Nej, shrek er, shrek er uden for skalaen, mm. vil jeg mene Okay så, so. okay. Oh, it, it's shriekerific. Yeah, it's shriekerific lige præcis. Wow, det er fedt. Nice. Ej, I har haft tid til at spille noget ned i ferien. How it did it come film. to this? Ja da, ja da. Mathias med de tusind titler. Fortæl yeah. os nu, Adam. <laughs> det <laughs> er de <laughs> de ikke så mange. Tusind titler. <laughs> Nogle du vil snakke om. Jeg har fået en masse i julegave. Ej, <laughs> jeg har ikke fået så mange i julegave i år. Åh, oh, jeg, <laughs> jeg fik... Jeg fik, fik Nes mini så, oh, jeg jeg, jeg har selv måtte købe den til mig på aktion Du <laughs> fik... købte den på aktion? Du købte den ikke sådan almindelig? Nej, den er jo fuldstændig umulig at opdrive sådan en Den er, er da lige kommet i butikkerne igen, sådan, lige efter Ja, Jo, efter jul, men inden jul var den helt umulig at opdrive Jeg gav 1500 kroner for den Jesus Mathias, du skulle ikke... Du skal ikke give mere for den end... Nej, do <laughs> uh, jeg er en Nintendoids, og jeg kan ikke... Uh, for helvede. Jeg kan ikke lade være. men jeg er glad for den, og det, det er egentlig ret åndssvagt, jeg er glad for den, fordi jeg har jo alle spillene i almindelig form, <laughs> så altså, det er egentlig ikke noget nyt i det er, det er egentlig bare en mere besværlig, mindre udgave af NES med et kortere kabel. Uh, sådan. Så, men jeg er rigtig glad for givet den. <laughs> ud. Uh, så den har jeg spillet Den, den er jo på. bare så nu død. Kæft den lige Det, det der er så fedt ved den. Det kan jeg godt lide. Ja. Og så er det fedt at få lov at få en næse i julegave Det, det havde det sgu ret øh, Fedt med. Bare det der med at åbne den og så se den der æske det var altså bare fed. Øh, var du ligesom en uh, Nintendo 64-Kid. Yeah, so, uh, ja, den gang jeg fik en Nintendo 64, der gik jeg mindst lige så meget af Mock som han gjorde. Ej, hvorfor blev det ikke til? Hvad så? Det gjorde det ikke. 4, 3, yeah, jeg, løb 4, 3, jeg løb ud. på vejen med den, og så løb jeg rundt okay. til alle naboerne at ringe på, og vise den, og var fuldstændig op at køre. Jeg var, <laughs> det var ikke op jeg var så ekstatisk. Det var så fantastisk et øjeblik. Det var helt sandsynligt. For mit forældre, der var at sidde inde ved siden her, bare sidder inden for siden af, eller indenfor bare, ej, åh yeah. oh nej, kæft for det penge det her. Nej, det er jo spil. Jeg var, altså, det ved ikke, jeg, jeg var så. 6 år gammel eller sådan noget, så det var, okay, så er det, så er det, så er det acceptabelt. Ja. Øh, den fik jeg, og det var sjovt Og så spillede øh, Call of Duty, Infinite Warfare Og Modern På Warfare På din øh, NES Ja, lige præcis, den kan det der hver ja. øh, Det er øh, det der hurtigt <laughs> den, den er faktisk Nvidia, Det er en Nvidia Shield, jeg har fået og, og, og, og den kan ufattelig nok spille Call of Duty Det var virkelig dumt sagt, <laughs> det, var virkelig dumt sagt. <laughs> øh, det var et eller andet hustler Du faktisk købte den anden <laughs> Jeg har fået en Xbox Okay jeg vil bare ikke <laughs> det er det vi Meget meget lille <laughs> En slim lige præcis jeg, kan, jeg synes det er svært at kende forskel på alle de controller Ja, ja faktisk... men, men køb du det der Legacy set så Går det sådan ud ja. fra ikke? Aldi, aldi spil, Eller Legacy Alle de spil jeg har anmeldt på gennemtesten til videre Det er faktisk bare trailer det jeg har så set Og så prøvet at gæmpe mig til hvad der sker i spillet Wow Exposed Yes <laughs> Men jo Legacy fik jeg og, øhm, og det, jeg synes, det er vildt godt, nu har jeg så set din øh, anmeldelse af det også, øh, Hoff. Øh, mm. Jeg synes virkelig kæft, jeg, jeg synes, det er fedt, Call of Duty øh, remasteren er. Wow, det er, det er jeg glad med. Ah, man ja. Helt vildt. Det har jeg spillet rigtig meget. Det er sgu næsten det bedste Call det er, of Duty, synes jeg. Det er vel Kontroversielt, ja siger. Ja, det er lidt kontroversielt. Nu skal jeg nok... Okay, <laughs> Overhovedet <nu>. ikke. <laughs> er det ikke? Det er den hvor de, Ej, Det er nok den øh, mest øh, øh, alminde øh, Opinion hos fans Frank de Black Ops yeah. og ghost. Yeah. Alle ghost. ghost Alle elsker Ghost Alle elsker Ghost I mit hoved elsker alle Ghost Jeg tror du har snakket med idioter Det stod på en readme fil Det den på en ja. den, uh, shield du købte. <laughs> yeah. <Jeg> så købte <laughs> yes. Hvordan får man Ghost til at køre på min PC Med de her sådan 32 GB RAM requirement Står der sådan Alle elsker Ghost Okay Lige præcis Jeg så det på et, ja. et, et, En tråd inde på Reddit Der jeg skal der godt kunne lide det Så Ja Super øh, Men hvad hedder det Det jeg spillede Så prøv jeg at spille Final Fantasy 15 Mit første Final Fantasy spil Åh oh, gud Det er det første Ja Det er det første jeg spiller det, Jeg er af det på forhånd. Jeg kan meget godt lide det Jeg synes screen Det er ret fedt ah. <laughs> Fuck Det synes jeg er meget sjovt Er det en god uh, Boyband vibe der i det Ja Altså jeg, det der, jeg er ikke så meget Til altså, sådan Hele den der overdrevne anime-stil. Backstreet men... Boys on the road again. Ja præcis, altså jeg får sådan lidt. <laughs> øh... ja, det får ikke. Det, det er sådan lidt cringe imellem men jeg synes alligevel det er. Stakker om Det pisker. Det finder jeg ikke. Altså, <clears throat> det er godt spil, så det er sjovt at spille og det er sjovt at render rundt i, så ja, yeah. det er okay. Mm. Og nu skal jeg gøre det kort. Hvad fanden? det sidste spil jeg har spillet, er Last Guardian. Okay. Og det. The last game. Yeah, og Lasker, det kan, ja, og ja. det er ikke så vildt med indtil videre Ej, ja, der er ikke nok boybands. Der er ikke nok <laughs> øh, memes i det spil Det er simpelthen ikke oh. Jeg havde regnet oh. med, at det bare ville være hyldende morsomt Det er det bare ikke Og det irriterer mig Ørgerligt <laughs> Der er ikke så mange jokes Der er ikke Ej. så mange jokes øh, Der er ikke så mange øh, sjove lydeffekter og sådan noget og det, det var ligesom det, jeg havde regnet med der jeg satte det hey. Den ser jo sjov ud. Den der er trigo. Så det gør den jo. Det er jo det. Er du blevet falsket endnu? Om jeg er blevet i endnu? I ja. Ikke rigtig. Jeg er til gengæld ved ret vild med triggerstøvler. Øh, ret rundt i et par rigtig gode støvler her i iolen. Hvad er det, der foregår med samtalen? <laughs> det er det ikke. Det er trigo, trigger. Okay, <laughs> fuck det. Æh, jeg synes... Har I spillet dig også i end nogen af Nej. Okay. Det er jeg venter til PS5-versionen uh, med en god framerate. Ja, det synes jeg også, du skal gøre, fordi høj kæft, der er mange ja. box. Fuck, mand. Det er tæt på uspilligt med kamera kameravinklerne, synes jeg. Det, mm -hmm. Så det, det, det, det, virker, det virker... Det har alle byggestenene til at være et godt spil, men det er bare ikke poleret nok, desværre. Nej. Det er lidt vildt efter så mange år i udviklingen, kan man sige. Det synes jeg også... Det er, men det har også en det er et fantastisk værden fantastisk design og sådan men man kan godt se at det er et spil der har været igennem to kon konsolgenerationer Og man kan godt se at de bruger mekanikker fra det, øh, hvad hedder Shadow of the Colossus der. Øh, mm. Så det det Det falder lidt til jorden, synes jeg. Hvor langt, hvor langt er du sikkert kom det nu? Kun et par timer. Okay. Men det, jeg ved ikke hvor langt spillet er. Jeg forestiller mig at jeg er et stykke ind i det. Vi har slet ikke fået nogen anmeldelser op af det endnu jeg tror, det er... er det ikke en af vores nye folk, der, der ser på det? Nej, er det er ikke uh, Peter? Mm. Er det Peter? Så, nej, det det var... så var det Nikolaj eller Peter, tror jeg Okay Okay No pressure Hvem der skal anmelde det Er nu de jo op imod Mathias Hvad er det. En slagsmål. Ja, det kan godt være Ja. tæver folk, der ikke mener det samme som mig <laughs> Der er ikke mange, der ved det Men det gør du faktisk Det gør jeg faktisk så der er nogle gange Hvor man lige kan se Når man står op til sin anmeldelse At så har man lige blot øje Jeg ja. det er <laughs> så... det. Jeg står... En eller to stjerner mindre Jeg står ude i baggrunden Og, øh, og tror med hænderne Hvis øh, folk de ikke siger Hvad jeg mener <laughs> What the fuck Det der <laughs> Modern Warfare Du også har spillet øh, er, det, er det bare kampagnen Du har haft at kigge på? ja jeg har kun spillet multiplayer. Du har kun spillet Multiplærer Okay Og Ja Jeg synes Nu hvor jeg vender tilbage til det Så, så er det bare rart Og og spille et, uh, et lidt mere grounded uh, multiplayer Call of Duty spil igen. Jeg synes, jeg bruger mig nu ikke... Nu føles det for frisk, eller hvad? Jamen det gør det, totalt. Altså, fordi Infinite Warfare, det er bare... Det er ligesom om, nu har de bare taget den så langt ud, som den kan komme. <laughs> Ej, nej, bro. Vi kan gå endnu længere. Kan vi det? We can go further. Okay. Mm -hmm. Jeg kunne, jeg kunne sgu bedre lide det, da det var lidt mere jordnært og... Og ikke for at gik i rummøder, Hvor man ikke spilte som fucking robotter Altså øh, <laughs> Hvad er du imod robotter? Hvad siger du? Hvad er du imod robotter? Du skal du tale pænt om De kommer til at erstatte os en dag Ja det er rigtigt jeg, jeg var forelsket en ja. robot som barn Oh okay, god here we go. <laughs> Og den øh, i Disneyland øh, Som øh, Det var sådan i Star Wars forlystelsen så i Disneyland Så når man kom ud Så var der sådan en underlig robot Der kunne læse ens hånd og så kunne den sige ens øh, et eller andet jeg, jeg, jeg ved egentlig ikke hvad den sagde Fordi det var på engelsk eller fransk eller sådan noget. Så det, det faldt ikke Men jeg blev i hvert fald vældig i robot Og jeg havde et billede af den hængende ved min seng øh, Og jeg synes den var øh, Jeg ved ikke hvorfor der var, Når jeg tænker tilbage på det nu Så ja, jeg forstår ikke hvorfor jeg var forælsket i den Det kommer varme følelser op Nå, okay. <laughs> Igen. Ja, Det var lidt mærkeligt <laughs> Det var lidt mærkeligt. Er det nok? derfor du er så anti-robot nu Fordi den aldrig har gengilt dine følelser I, måske, Præcis, jeg har virkelig øh, oh. anspændt forhold oh. til det H hof, hof, kan, vi, kan vi tage en pause? Jeg har brug for at lægge noget. Det, det, det, det er for meget, det her. <laughs> okay. Jeg, jeg, jeg er ikke tilpas i min egen krop lige nu. <laughs> Ej, jeg har lige fundet et billede af den på Google. Oh. Nej, nej, nej, nej, nej. Stop. stop. Mathias. I <laughs> var det underligt at se det igen. Jeg sender lige til jer. Nej, nej, nej, nej. Ej, hvor er det værkeligt. Hvad Okay, hvad er det her? Nu skal vi ikke snakke, snakke mere om... Uh, nej, nej. Mathias Er det den der? Ja. Det skal sgu da number 5 hedder den Nu holder det Hed den number 5 Ja for den er fra Hvad er det, den hedder? Short circuit er den fra tror jeg. Det er uh, Mambo number 5 <laughs> Mambo number 5 <five>, Lige præcis <laughs> ja. Det er simpelthen robotten fra short circuit som man oh. kender man. Det kender jeg ikke nej Men... det, det er en film hvor den bliver ramt af lynet Det er, den, det er sådan nogle robotter de laver for, Der kan komme i kamp Eller krig eller hvad det var Og så bliver den ramt af lynet Og så får den selvbevidsthed Det er faktisk en tragisk kærlighedshistorie Hvorfor fandt ja. er den i Disneyland Paris Ved Star Wars jeg, jeg ved det ikke Altså du kan prøve at se øh, den efter short circuit Og så øh... Lige, lige så for din er, kæreste er ud af rummet Ja øh, tilfældig Ja har cremen klar Og bukserne okay, af Okay lad, lad mig lige se den igen forresten Okay det, okay, det er måske ikke helt den samme Det er måske det er ikke, ikke den ind på den samme Det er ikke den samme robot Okay okay Så er det så. Bare, nej, den er ikke hot den robot Undskyld jeg sagde oh, den din kæreste oh, Det hvor bor du den, jeg havde åbenbart en ting for en, øh, ja, for en robot fra Disneyland, ah, ja. som bare... Vel, veludrustet. Det må man sige. Og det var, faktisk, det var faktisk lidt sjovt, ikke? Fordi det er jo... sidste år, 2016 simpelthen, du var i, du var i Disneyland Paris, ikke? <laughs> jo, det var jeg. Men det var ikke... Det var ikke der, den er der ikke længere, kan jeg så sige. Jeg har været i Disneyland fem gange. Og den, du har brugt op -syn. Den har kun... Den var der. For øh, er du... <laughs> Det var der sidste gang den var der, Det var i 2010 Det er den sidste gang jeg så Come back to... I miss you so <laughs> Hvad er det for historie af det her? <laughs> jeg sagde ikke ah. so. Nu er lytterne skulle undvære så lang tid Så skal vi fandme også deliver Ja selvfølgelig vi, øh... ja. Men jeg, jeg har ikke noget Altså med robotter længere Bare rolig. Det ikke Kan, kan vi... Kan vi smide noget til mig, så? Ja, det kan vi godt, lad os spille dig. Apropos kærlighed til robotter. <laughs> tak. Ej, spil, spil... spil... dæmon til Nier og, og Tomata. Ah, eller hvordan man nu udtaler den. Altså, der... det kan godt være, at øh... vi lige skal sætte altså, dig i lås, øh... eller noget, Mathias, der fordi i hu. hu Oh shit. Det er nogen øh... Det er nogle kom kompetente maskiner, må man sige. Oh, det lyder øhm, godt. Men, ja, det lyder rigtig godt. Men øh, ud over øh, robotter og deres forførende natur, Mathias, kan du så godt lide actionspil. Ja. Beat'em Ups, det. Hack and slash. Ja, til dels. Ja. Okay, så hvis du og alle andre, der lytter, har en PS4, så download demoen af Nier Automaten lige nu. Giv det, giv det et skud, fordi det er godt nok... Uh, ja. Det er et spil, jeg har fulgt i lang tid Og jeg håber på, at det ville klikke for mig Og vil være noget for mig uh, Så da jeg prøvede demoen Jeg udkom godt nok uh, sidst uh, I juletiden sidste år uh, med, Men jeg har lige fået den prøvet nu her da uh, Det er simpelthen bare så godt det, det har så meget potentiale Og ja, jeg tror, det kunne blive uh, rigtig stort Selvfølgelig Udgivet af Platinum Games Et studie, jeg er vældig glad for uh, Blandt andet kendt for Transformers devastation, som jeg har anmeldt. Og øh, ja, det er jo bare det er jo bare super, lille eller ikke sådan en lille, sådan en spil, hvor man øh, løber rundt som en android med sin lille robot øh, service provider, eller hvad man skal sige, øh, analyst, det lyder der kan fungere som øh, som som øh, skydevåben, imens man hakker og skærer. hvis man kan sige det på dansk. Men, øh, nej, men jeg troede, at det ikke den der Dark Souls-klon øh, <tryk> Nej, overhovedet ikke Nej, jeg tænker du ikke på Nio øh, Sådan en samurai spil. Nå, okay jo. Så hvad siger du? Du siger Jeg siger Nier, nier Automata Eller Automata, hvor der man okay. udtaler den undertitel det er, i, øh, det er en underlig, underlig, underlig unik øh, efterfølger til Nier-spillet øh, nier spillet n i r øh. Som også hænger sammen med en underlig japansk øh, serie, Tracking Art og sådan noget. Det, det er meget underligt. Men det, de har til fælles, det er, at de alle sammen <laughs> er udviklet af, eller øh, idémanden bag dem er sådan en besønderlig mand ved navnet Yaku, øh, Yakutaro. Og øh, ja. Og han, han kan det. ikke finde ud af at lave spil. Han kan finde ud af at lave underlige historier. Men nu så, øh, arbejder han heldigvis sammen med Platinum Games. Så de laver spildelen, og han laver historien. Så... <laughs> Okay. det er godt Derfor ser jeg frem til Nia og Automata Har det lidt øh, Hvad hedder det Åh øh, oh. Bayonetta Vibesover Altså Vanquish Eller sådan noget Det kan man sagtens mærke Da det kommer fra Samme studie ja. Jamen det Det er også der først spurgt Men det er bare mere fordi ja. De har lavet nogle rimelig ja. øh, Rimelig dårlige spil Her de det sidste Stykke tid Platinum ja, Games Ja så øh, TMNT øh, Og Korra øh, Ja, yeah, og Star Fox, var de også inden over, og... og Nå no, ja, yeah, Turtles, yeah. og... Ja, yeah, Turtles. Nå, det, det er der det, der, det, du det, sagde, det, du lige sagde til, jeg mener og... Ja, yes. <laughs> det Transformers og alt det der shit. I men er de tilbage? Ja, ja Transformers, det er godt. Det er, øh, Synes du, Transformers det var godt er godt? En det er godt nok en licenstitel. Altså, det er en licenstitel, men det var, det var virkelig godt. Det, øh, det er god fanservice, det. men jeg synes ikke, det er et særligt godt spil. Nå. No. Der, der må jeg være dybt uenig. Øh, okay. Fordi... Jeg synes, det er awesome og fedt, øh, fedt kampsystem, fede scenarier og rigtig gode øh, pacing og sådan noget. Nå, okay. altså meget kort og måske lidt under de sådan, pris, lidt i midten. Se min anmeldelse for flere detaljer, men øh, <laughs> ellers så synes jeg, at i forhold til det og Korra, øh, øh, Turtles, så synes jeg helt klart, Transformers, det når op på et øh, rigtig godt niveau. Okay. Men det er selvfølgelig, altså plettet er, jo mange forskellige spil der minder lidt om hinanden samme grundprincipper så man kan Hvis jo pick det, and choose det, dem man gerne vil og jeg vil, vil, vil i hvert fald gerne øh, kigge nærmere på Nier Automata når det kommer ud hvad er det marts i år det gik lang tid til. det kan være nej det er rundt om marts bior har øh, spilmåned ja hvad med hvordan, hvordan er strukturen i det fordi det originale havde sådan lidt RPG element eller sådan et eller andet kan det passe jeg ja. er ikke så meget ind i, i Nier der Nej, er men. Der, øh, er, der øh, noget, altså, er der noget over et øh, Ikke at det ikke nødvendigvis er nok, men er der noget, der tilføjer til en normalt øh, character-action-spil? Altså, de har sagt, at det er sådan. At, at, at det er sådan. Det er level-baseret, øh, så det umiddelbart ud til. Men der vil være øh, rigtig mange områder, man sådan kan, kan gå hen til. Og shopkeepers og questgivers og noget af den duer Så det er ligesom en en meget, meget, meget passende blanding af, hvordan Platinum laver deres actionspil, og hvordan Yoko Taro gerne, hvilke karakterer han gerne vil have med i hans historier, og øh, hvordan han måske gerne vil tilføje lidt i forhold til, at øh, der skal også være en verden omkring øh, den, den egentlige fortælling, og derfor er der karakterer, man kan interagere med, og, og, og måske questskivers og sådan noget. Hmm. Dog er det meget, meget en meget, meget, meget simpel demo Men ud fra hvad jeg ellers har set Så det er det indtryk jeg får Okay, altså simpelt fordi den har så mange elementer med i spillet Jamen altså bare altså, fordi på altså, de ja. demo, Demoen er, er Et, øh, er et øh, Super cool øh, lineært øh, level Der ligesom øh, viser dig øh, Kampsystemet og, og, og hvordan du kan lege rundt med det Altså bare okay. det med at det skifter øh, plan. I forhold til øh, en kamparena, så kan det være, at du kører på 2D-plan, hvor der er fjender foran, og der er også nogen, der skyder på dig bagved, så kan du cancel deres øh, øh, sådan, øh, balls of uh, lightning, eller hvad man skal sige, de der orbs, <laughs> de efter dig, ved at skyde med din robot i den, i, til venstre for dig, mens du løber over til højre og øh, skærer Ej. i robotterne, der kommer der. Så ens fingre, de kommer bare på Ej, arbejde nej, Og man kan nej. multitaske okay. som en sindssyg Du vælter med Alle mulige Seks uh, slængtermer ja, Det er lige meget <laughs> Ja okay, det er da vi lige slænger robotter Og du sidder og siger Og bliver du opstemt eller hvad Fingrene kommer på arbejde ja, ja, det Nå undskyld, opstemt. undskyld, det var ikke for at uh, gøre det ud tilpas Nej det gør du heller ikke Eller gør dig lidt for tilpas Husk ja. lige at tage stolen af når du er færdig Ja, bordet <laughs> Ja. Jeg var faktisk øh, spillet og kan man skal sige, genfundet den lille kærlighed til The Blob 2. de Blob 2! Det er ganske fint lille chillerspil. Det er mm -hmm. godt. Du ja, maler det byen helt, rød. <laughs> ja, eller hvad for en fag du nu i nærheden suger bare til mig og så <laughs> sprøjter over det hele. <laughs> Nej. Okay, det er vores mindst super podcast nogensinde. Ja, ja men det er, ofte, det er starten på året, vi skal lige i gang igen og... Ja, ja, vi er stadig i men for ja, det år. vi er stadig fulde Ja, <laughs> det er okay. Bære over med os. Men jeg, jeg tror, jeg havde spillet en Den dengang jeg fik det, og så havde jeg egentlig bare lagt det til side. Jeg vil ikke lige med hver gang en anden vigtigt. Sandsynligvis ikke, men... Det er et speciale. Lige. Ja, pff, ikke rigtigt. Ik Hvad, Hvad hentede lige ser der, Mathias? <laughs> Hvad siger du? Men jeg, jeg ved ikke, jeg skulle prøve jo, at finde et spil. Jeg jo. kunne lukke min kæreste spille. Hun uh, spiller ikke så meget, uh. så uh, fandt lige det frem. Okay. Og så endte det simpelthen, at hun sådan gik i seng, fordi hun var lidt træt Sådan forholdsvis ja. lige starten, da jeg satte det på Og så sad jeg bare op til klokken tre og sad og spillede det mm -hmm. Sådan Fedt. Så ja, ja, det var meget sjovt En god bonding experience <laughs> ja, der Ja ja <laughs> Var det ikke sjovt, skat? <laughs> <laughs> det lidt som det perfekte, den perfekte date <laughs> Ja ja For du til at falde i søvn Ja, så. præcis Nej, du, du fik ikke engang -s på den der i den der Devil May Cry bane der. Det, det klarer jeg lige. Kom her, kom her, Mikrotor. Ja, det skidt. De, får du ja, ringe i vand? lige Skal den her? <laughs> det er som den, den perfekte date, hvis man er i Bill Cosby, hvor hun bare falder i søvn. <laughs> oh. Ja, ja, den her podcast, den kører bare. Uh, Mathias, nå, forhjelv... find, fortæl os noget mere om Deep Lop 2. Har du klaret Deep det? <laughs> Deep Lop. Nej, jeg ja, ja, tror, jeg er ja, lidt under halvvejs sikkert efterhånden. Oh, det er sådan et, hvor man tegner en bane, og så gælder det så om at du spiller sådan en lille debut, du hopper rundt med, sådan en lille bold. Og så kan du opsuge farve en blop, ja. Og så kan du suge farve op og så gælder det om farve byen, fordi at de under de har suget alle farven ud af ud af verden, man lever i. Det er faktisk ret sjovt. Kort beskrevet. Ja, det, det, det er egentlig en meget fin franchise, altså fordi ham der Blop har også en øh, sådan lidt fin personlighed, og sådan, altså. Nu er det ikke fordi jeg siger at han lige får mig Hey, han er en god ven, det er ikke det jeg mener, men altså han har lidt personlighed, der ligesom er appellerende, fordi når det er sjovt og Humoristisk udtryk Ja yeah. Selvom han bare er sådan Dibidud de Ja det han, Den er meget sød den der blop Har du spillet Etteren egentlig Jeg købte den engang Til min søster. Det, det er nemlig mere eksklusivt Til Wii ikke også Yes Ja mm -hmm. Jeg købte den engang Til min søster. Sammen med Hvad hed det var jo Et eller andet spil Der også udkommer Eksklusivt til den det der shake, shake, it. Yo, shake, shake it Shake it Shake it Shake it Shake it up er shake ja. ja Shake Ikke ikke kan huske det Nej det er den der sang Shake it up nu må... Den må Hedde ikke Shake dimension det jo, godt, jo, jo nu no, er det Så er fordi, jeg havde lige fundet De havde fundet Wii derhjemme, og så tænkte jeg så at Nu skal jeg have nogle af de rigtig gode spillere til den Og så slås op highest rated Og så det lige to af dem, der var highest rated på et eller andet tidspunkt Helt sikkert, det er Det er sgu også et okay It's spil Det er lidt nemmere at styre Med en uh, traditionel controller, kan jeg sige Fordi på den anden, der, jeg tror det havde et angreb, hvor du hopper op, og så hammer ned ved at Slå med controlleren sådan fremad uh. Wow <laughs> Det kunne nok have valgt, at Det er ikke altid den aktiverede, når man gjorde det. Nej, ah, ja. Det er lidt demre nu. Men det er, dog, det er dog lidt mærkeligt lavet strukturen i spil, fordi det, er sådan, det opfordrer en til, at man vender tilbage til banerne, for ligesom at komplette dem helt. De her tasks. Og hver eneste gang, du gør det, så starter du forfra med fortællingen i banen, så du skal se sådan intro-cutscene, og så skal du så også køre... Hvis der er nogle historieelementer, man skal køre igennem i starten, så skal du så også køre igennem igen. Og så har du også stadig det her tidspres for at klare banen, for at du når til... Slutningen af den, og så kan du gå tilbage og tage de her optioner. Oh, det er rigtigt Det var vildt irriterende faktisk. Ja, det er super irriterende at man vender tilbage til den for at gøre den færdig, og man måske kunne mangler fire ting i slutningen, så det var sådan. Oh, fuck. Ja, det virker sådan lidt som om det får at give spillet lidt længere altså for det. Nej, det er jo ikke gang for at få det til at virke længere spillet, fordi man kun bare Gøre dem imens. Det er bare eller er det er det for at få spillet til at virke længere? Tror du? Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror bare ikke det er ordentligt hjemmetængt. nok de har jo... Man kan sige at der er en grund til at de har gjort det. Tror du, der yeah. ikke? Altså, det er jo sådan Et okay Er det ikke nogen okay gode folk Der har været med til at udvikle det spil? Det er jo ikke? Ah, Ej det er THQ, undskyld THQ Th before, for for det, <laughs> det minder faktisk lidt Om de her tidlige Rayman spil Der var på der var de der rabbits med ah. Altså sådan er det tyden der i det, synes jeg Det er det samme øh, hold som har lavet øh, Fruit Ninja What? Okay Den havde jeg ikke lige, øh, set det havde jeg heller ikke ja. Det er Det er, det er, okay. ikke. Det er sådan lidt, Selvom der er tidspres i det Så er det egentlig meget Chiller en åbenbordspil Hvor man Man har ikke så vildt travlt Man kan bare sidde hyggeligt rundt med det Det er da fint Det Fedt. er da positivt Har du spillet andet? Har I spillet andet? Hvad dig, Holm? Har du øh, picket dig ud i anden demo? Jamen Åh øh, Skal man nu også øh, betale for For videospil sådan noget? <laughs> Ej, jeg har faktisk, øh, jeg har gået tilbage til en gammel kending, øh, da jeg var færdig med Dragon Ball øh, Z, øh, eller Dragon Ball Xenoverse 2, som det bare hedder. Der er ikke noget at sige der, øh, men der er masser af sige i øh, Dragon Ball Spiluniverset, så jeg valgte, øh, jeg nævnte også på nogle andre podcast med, at øh, jeg var rimelig glad for den der 3D Fighter-serie øh, Tenkaichi. Som den hedder øh, tror vi også du kender til den eller sådan noget Mathias den Hvad? Bare, så jeg ikke sidder. Den der Tenkaichi Var det ikke øh, jeg er, spiller, jeg spiller en bude Kai Ten var det er det den? Ja, ja, det er den. Okay. Ja, 3D fighter. Øh, det var bare lige så jeg ikke sad i en lang monolog her. Men <laughs> jeg kunne, det gør du. Jeg, kunne om, jeg kunne snakke om mange forskellige ting ved det her Ten og nu er jeg faktisk hoppet over på Wien Og for første gang Spillet efterfølgeren Der er tre spil Så nu er jeg opgraderet fra At have spillet det første øh, Fint potentiale, lidt, øh, lidt akavet Lidt underligt Og nu spiller jeg så efterfølgeren på Wii Og det er Altså det jeg bare vil sætte fokus på Det er Jeg ved ikke om I også har haft den oplevelse før Men Jeg har spillet det første så meget Og til trods for alle fejlene når jeg kan også se reviews af Efterfølgerne og hvordan de forbedrer På formularen og sådan noget, Så var jeg stadig vild med det første Tævet mine venner og familie i det og alt det her Og så efter så mange år Så får jeg købt det her gamle, gamle spil Efterfølgerne her Til 2 Og okay. det er sådan Det er sådan vildt underligt Eller det, det er vildt behageligt Fordi man vender tilbage til en En nostalgisk øh, Hvad hedder det Perle, meget personlige Nostalgisk minde Og så er det bare øh, forbedret på stort set Alle punkter, så det er sådan, at man vender tilbage til noget Man kender, men så alligevel ikke Det skader sig heller ikke, at, øh, at Efter at have været Væk fra det første spilleserie så lang, øh, så lang tid Så kan jeg tydeligt se, at de har virkelig oppe sig med efterfølgeren Så øh, Det er virkelig fedt, så det spiller jeg igennem nu Og jeg glæder mig til at få Unlocket alle de der Ja, hvad er det? 100 eller 110 Fighters øh, karakterer, der nu er i spillet, og så bare slås løs. Ja, okay. Jamen, det er, fedt. er der 110 karakterer der er i spillet? Ja, jeg tror, hvis de øh, i træerne, så er der sådan 150 eller 60. Holy shit. Okay. okay. Var det så meget, var det, det ikke i det originale? Var det ikke sådan 30-40 stykker eller sådan noget? Jo, det er også derfor, der er stor, stor forskel fra det originale, så... Øh, toren Og også lidt træerne. Altså det er lidt ligesom sådan God of War Hvor etteren Det er sådan Jo oh, det er super fedt Og man kan se potentiale Og sådan noget, Og så 2'eren Så forbedrer de på Alle fronter Sammen det måske er Lidt en undelig sammenligning Der foretrækker det første Okay Men, er det, det, det, det er, er, det det, det er i hvert fald bare Den der ish, med Eller hvad Hvad siger du? Er det sådan Character action-ish Også Eller øh, Nej det, det, det, det er et fighting-spil Sådan øh, Hvad det uh, Tekken One on one Ja øh, yeah, one on one ah, Så okay. øh, det jeg kæmper for her. Ja, ja præcis. <laughs> Fighting for honor and the survival of mankind. Ah, okay. Bruger brug, på Kamehameha alt det der hvad man nu vil. ja. <laughs> um, yeah. Det er faktisk også rimelig behageligt at spille på øh, den gamle Wii maskine uh, Jeg er jo lidt bagud i forhold til mit uh, retro, uh, <laughs> lidt ironisk jo. Men den der uh, Pro controller til Wii'en den, den den er ganske fin. Pro-controller til Wii? Os. Er det det til Ja, den? eller den der øh, Classic ah, øh, Pro. Ja, okay. Ja, den har lige ekstra set øh, skulderknapper, eller sådan ja, behagelige var... skulderknapper, at sidde og tester på. så. Og den er meget okay. Ja. Men er det ja. den der, der er sådan lidt runde udgave af en SNES-controller-agtig noget, eller? Ja. Ja, det, det er Classic. Og så altså, Pro, det minder mere om sådan en, altså skal man sige, de, de prøver at få den til at ligne en Xbox-controller, eller sådan med med to gange shoulder buttons og analog sticks i midten ligesom øh, Playstation og så ja. det, det er ikke en sådan vildt øh, øh, spændende controller at kigge på men jeg synes den den klarer det når jeg skal op imod Freezer den er ikke nu. nej <laughs> fedt nice det sidste spil jeg hørte kan nævne jeg har spillet det der hedder Squatch jeg har også købt her i det her udsalg der var her til ULØNE Squat. Squat. Super, super opfindsomt titel mm -hmm. Det er simpelthen en, en krigssimulator der, der blander lidt det der, jeg kender i Insurgency Ja, jeg hvis det er en, ja. nej, det, nej, det, jeg snakker snakket meget om det ja. Det er sådan lidt mere hardcore udgave af Counter-Strike Det må man nok se Og så uh, Battlefield Så er det er sådan mm. Det er sådan forholdsvis Nøjagtig simulering af krig Og så er der sådan lidt større skala der er sådan enkelt køretøj med, som kan mest til at rundt. Også sådan lidt pansrede køretøjer. En, en, en Og så handler det egentlig om at, ja, det er jo så mest multipler, så det handler om, at man rykker frem og tager nogle punkter og så osv. Okay. Men det handler meget om at lave samarbejde, for du dør efter på par enkelte skud og sådan. Og du kan ikke bare sådan hurtigt spåre ind i kampen igen, mindre du har en squat leader, der har lagt et uh, punkt ned, hvor I kan komme for og Så, videre. Oh, så det er rigtig meget fedt lavet. Jeg har haft to kampe i der de begge står meget intense Og så sidder man også sådan, ofte på Det er meget, ma mange folk bruger chat i det Fordi det er så stor en fordel, hvis man kunne nemme folk ah, yeah. Og så sidder man der på sådan Okay, men sådan lidt en engelsk ikke, Med dansk jaktsang <laughs> Og så prøver på at tænke på en masse amerikanske militære fagudtryk For hvor fanden mm. fjenden ligger henne Bare sådan uh... <laughs> To the north a little bit To, two degrees to uh, the west, I don't know yeah. <laughs> Bravo delta Kom ind Ja, ja, det kan man altid jeg, jeg kan ikke forestille mig Kan du Er du god til at snakke engelsk? Den er med også? Altså, hoff Ja det, det er væk Jeg tror meget Meget gennemsnitligt Prøv Du kan forestille mig, at snakke engelsk, eller hvad? Nej Du er alt for, du er alt for hvid <laughs> Wow prøv, prøv, prøv, prøv Så er ikke af hvide, eller? Prøv ja, ja, ja, Prøv Se the whitest people. Hvad skal det her, jeg sige? Det her, det se, se, gør. se, give os noget uh, millisprog. <laughs> Nå, man kan jo ikke millisprog, det er der problemer. <laughs> Jamen kom du, prøv. Okay, Delta here, reporting in. Put all your men at this location. Go, go, go. We need them now, soldier. Yeah. <laughs> det er skidt godt. Det er fremragende. Uh. Brug det til vores voice acting reel. Ja, helt sikkert, det, det skulle nok komme langt med det jeg der Jeg forestiller mig lidt, at Mathias sidder og bruger det nu som sampling til det næste nummer i det der Who's your daddy eller sådan noget Ja, jeg ved der kommer det ind over <laughs> Wow, go, what a Så bliver vi snydt er fandme livet Holy shit, who's that awesome guy, who speaks so good the American accent Præcis <laughs> <laughs> mm -hmm. på den måde, fordi de snakker heller i, ikke engens stemme, der spiller Who's your daddy Ej, lækkert ja, skal vi have over til at snakke om spilnyheder, drenge? Ja, det synes jeg Jeg har simpelthen set frem til det der øjeblik Jamen også mig Jeg kan følge op på en, en nyhed Nu kan jeg ikke huske, hvem det var, vi snakkede med, det, med om det Måske var dig, uh, Mathias Vi snakkede i hvert fald tidligere om, at de her uh, Visions At de var blevet sat sammen med uh, Hvad hedder de? Bungie? Om at lave noget mere Destiny uh, Hvad? Hvornår vi snakkede om det? Det der er jo nogle af de her sekulære, sekundære Der er nogle af de her andre studier Der også arbejder under Activision Som også hjælper Bungie i forvejen med at lave Destiny Jeg ved ikke om det er for at lave mere indhold til det gamle Eller til at lave til det nye Det ved jeg så ikke helt Og så var de her Vicarious Visions som de hedder. Vicarious Visions, det er det de hedder mm. De er så også en af dem nu Har de annonceret yes. Men for at følge op på den Så har der jo været et rigtigt stykke tid Om at øh, der ikke kommer et Skylanders næste år Altså her 2017 What? Fordi oh, no. det sidste år solgte så dårligt. Mm, så kommer der nok ikke. Nej er de er også for med Crash Remastered, eller Det er nemlig var Vision, mm. der både laver Crash, som du siger. De har tidligere mm. haft sådan sekundære projekter i gang på samme tid. Mm. Men det er nu også dem, der laver øh, Skylanders. Og nu kunne det ja. jo godt lyde som om, at det måske er hold i det rygte om, at der ikke kommer Skylanders næste år. Huh. 2017. Men er det ikke se, se... Altså Disney Infinity er jo også stoppet, og Lego Dimensions ja. kører godt nok fortsat, men hele Lego det der tøj to Life er det ikke øh, vil være rimeligt dødt. Jeg, jeg ved ikke, om den er død, men der er, der er nok ikke den samme vækst i den længere, som der har været, vel? Der er hmm. ikke plads til så mange. Nej, det kan godt ja. være, det måske giver mening i stedet for bare at udgive en hver anden år, og så bare, du vil lave sådan en små udvidelse, ligesom Lego Dimensions faktisk også gør. Og der er jo kun et spil i det. Ja, det, det er måske sådan lidt uh, de her Guitar Hero Rock Band-syndromer. Yeah, det jo. Det kan sgu godt være, så kommer det sikkert igen på et tidspunkt. Men der er Dimensions, det køber jo for fuld udblæsning stadigvæk. Ja. Mm. De, uh... Det smarte ved den er også det der med, at de udkom... Ej, ah, okay, er også til den gamle generation, men det giver jo mening at lave, lave et hovedspil nu til den nye generation, ikke? og så bare lade resten være, blive downloadet. Altså, så, du den, så køber du den her fysisk udvidelse, og så er det en ja. bare udvidelse i spillet. Man behøver ikke udgive en helt ny til på grund det. Ja, ja, det glemte jeg faktisk at sige. Jeg, jeg har købt det, og jeg har købt... Du ved ikke, 10 udvidelsespakker til det eller sådan noget, tror jeg. Hold op, mand. det er også nogle fede udviklingspakker, der til det. Det er det. helt vildt fedt. Jeg elsker mm. LEGO Dimensions. Kæft mig. Er det, er, det, er det gode spil? Jeg synes, det er et virkelig godt spil. Helt klart det bedste LEGO-spil. Altså. Jeg, jeg har spillet alle LEGO-spillene. Men jeg synes umiddelbart, at LEGO Dimensions er det, altså, det, er det mest sådan gennemførte og show Og det hele er open world, og ja, det er bare virkelig godt. Det er et virkelig godt spil. Hvad med det der uh, Wii U-eksklusive, som også kommer til andre konsoller nu? Hvad tænker du på? Uh, hvad var det, den hed? Det var sådan Open World Lego noget. nej uh, Lego yeah, City Undercover. Er Undercover. Ja, har du spillet den også? Ja, det er ikke særlig godt. Nå, okay. <laughs> det er meget... Nå, jeg siger, øh, det er Jeg husker, altså, det er ret lang tid, jeg har det, men jeg kan huske, at jeg, jeg opgav det ret hurtigt på grund af frameraten faktisk. Hvilket er meget, meget sjældent, at det går mig på nok i et spil til, at jeg gør det. Mm. Men øh... Nå, hvem simpelthen ringe? Det var helt, åndssvagt dårligt. <laughs> øh, I sådan en grad, at det nærmest ikke var til at spille i hvert fald. Så må den have svaret ja, ja, Det er Lars Guardian all over igen. Ja. Yeah. Ej, Lars Guardian har bedre framerate end LEGO City Undercover. Det er helt oh. sikkert. Jamen, du har da endda en PlayStation 4 Pro, kan vi Ja. Nå ja. Cats out of the bag, der skulle frameraten endda være endnu bedre på. <laughs> på. Jamen, altså framerate. jeg synes heller ikke, det er frameraten der er det største problem. Det undrede mig egentlig også lidt, at du sagde det, fordi det er ikke det, jeg har haft problemer. Det er sgu mere med kameraet og box generelt. Okay, okay. Fint, fint. Jamen, fordi den originale, eller normale PS4, den skulle vist have lidt framerate drops rundt omkringen i det spil. Det, kan jeg godt, det vil ikke undre mig, for, det er faktisk et ret flot spil, selvom man godt kan se det gammelt. Jeg har nogle flotte karaktermodeller øh, Det sådan... siger det også lidt om mig faktisk jeg er også en troligt flot fyr Selvom jeg er gammel <laughs> Ja, du er en flot karaktermodel du, øh, Man kan bare godt at Du er fra en anden generation ja. To generationer gammel Ja du kan godt jeg se at du er udviklet til en anden tid <laughs> Den kunne fikse mig sammen Til sidst lige smidt mod Stadig lidt små fejl dog Ja, præcis Dårlig framerate det... <laughs> This is getting too real <laughs> den er, ja, den her podcast, den kører virkelig ud på et tidspunkt af. Det er helt vildt ja. <laughs> Jeg kan fortælle, at Jesco, Kære ja. gammel udgiver De ikke, uh, har ikke noget med at spil at gøre længere De blev opkøbt oh, af et medicinal virksomhed og, uh, Hva, Hvad de har, det, har det, lavet at, ja, Men jeg ved ikke, om de har lavet noget Det har de måske, men de har udgivet de forskellige <laughs> spil. Det er ja. jo en jo spil Kan det passe ind i Nej, kan det passe ind i en fransk måske, udgiver det De har udgivet ikke. forskellige uh, Engelske spil, specielt til PC har de haft Nogle forskellige udgivelser, jeg kan prøve at slå dem op for lige at være helt sikker men jeg husker dem fra sådan 90'erne. De, der var de lidt forskellige spil i hvert fald. Okay. Majesco Entertainment. Majesco, det siger mig noget navn, jeg kan bare ikke lige sådan sætte uh, ord på, hvad de lige præcis skulle have Age of Empires er det jo ikke blandt andet. Age oh. of Empires, okay. Et oh. lille spil. Advent Rising. Hvis er nogen af jer kan huske det. Ja, uh, titlen siger mig noget. Hvad er det der? Det var det, det, var det der Xbox PC Third Person Action-spil, der skulle være sådan en episk trilogi. De lavede, hvor der også var sådan nogle konkurrence forbundet med det så man fandt ting ind i spil og sådan noget oh, Og så floppede det bare så meget, fordi det var fyldt med fejl, at de aldrig kom videre med det Nå, altså, ja. nah, fucking A Det kan jeg ikke lide huske der er, der er rigtig mange spil, de har været givet Måske 100 Okay Men de er stoppet nu Måske, måske knap så mange, de kan være stolte af Nu går de ud af The Industry Gardening no. Mama, for eksempel, kan det skal de være meget stolte af ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ� oh, nice, oh, ja, ja, ja. <laughs> så var hun, Mathias. <laughs> ja, for fanden. Ikke Gardening Mama, mand. Nej nej, nej, nej, nej, Så jeg de lavet Cooking Mama, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nu holder du, fem. fanden. Okay, <laughs> <Ja>, jeg har slet <laughs> ikke holdt bukserne på. Grænsen. Cooking mamma 5. Bon appetit. Nej, ikke bon appetit. Er det dem, der har lavet den? Yes. Det er den bedste Cooking mamma. Eller 4 <laughs> Kitchen Magic. Best nej. girl, confirmed. Ja, den spiller Amalie. Hun er helt vild med Cooking mamma. <laughs> er det rigtigt? Ja. Ej, det er også der er udgivet... Øh, Double Dragon Neon, faktisk. Mm. Ej, det det, men det var da ikke et særligt godt spil, var det? Ja, var det ej. det? Det har sine nu. fans. Ja, you your face. Jeg elsker Yo. musikken i det. Nå, nu lukker jeg lige den side her, før og sidder bare og lister spil op. Ja, før Mathias, han springer i luften <laughs> det, ja, ja, ja, ja, nej, det er det, du, man melder snart over igen, Mathias. Ja, det er sandsynligt. jeg again, ja. <laughs> Nå, er godt, er ked, at <laughs> høre. Ev, no more cooking, mamma. <laughs> men spillet bliver forhåbentlig stadig lavet. Måske nu, det. dem. Cooking Mama er i hvert fald lige udkommet til iPad, så bare rolig. Sådan. Cookie Mama-fans? Spread the recipes. Get cooking. Ja. Yeah. Mama is still in town. Eller hvad yeah. siger. Det siger hun ikke, men... In the kitchen, where she yeah, belongs. Am I right? Yep. <laughs> yeah, boy. Mama is still in the kitchen, where I belong. Det er hendes Vi kan faktisk snakke om, der mm. er et nyt Double Dragon på vej. Har I hørt om det? Nå no, ja, det er rigtigt. Retro throwback Ja, til PS4 og øh, PC. Hvad sker der? Har jeg bare været under en sten de sidste par uger det, eller hvad det er? Det er? Tilvis. ikke nyheder. Jeg ved ikke Du siger jeg... du elsker robotter. Du har ikke spillet og Automata. Hvad sker der? Det var, var ret ture. Det er fordi det er været jul. 30. Ja. januar og det hedder Double Dragon 4, så det får lige fra øh, ja, et, hvad hedder det? Et nummer. So okay. What? Så det er og Double så... Dragon 4. Ja. ja. <laughs> det og, okay. er faktisk Double Dragon 4. Og det ligner faktisk også de, de gamle 8-bit-spil eller arkadespil. Fra dengang, Så det ser faktisk om ud. I modsætning til den der forfærdelige efterfølger, der kom til 360 og PS3, tror jeg. Jamen, var oh. det ikke Nian? Nej, nej, nej. nej. Den, nej altså, Nian er okay. Der, der kom den der tour, der var helt vildt ringe. Mm. Der bare hed Double Dragon 2, tror jeg. Som var en ny tour. Okay. Nå, det en remastered video, tour, eller sådan noget. Jamen, det var et nyt, det var en original titel. Og det var helt egentlige ringeste, der lavet. Altså, no, for... der er eneste, der er lavet. det er det ringe spil, der, der kom til. De der. Jeg må lige, find. lige finde det. Det var da reni dumt at kalde Double Dragon 2 på de Det var Double Dragon 2, der er den bedste. Ja. Lidt ligesom det dårlige remake af Turtles in Time. eller Åh oh, ja, yeah, det var. Så... Uh. Men uh, hvad er det nu? Der, der er et par spilserier, der har ikke haft et nyt spil i, øh, i, i deres serie lang tid, og så laver de en efterfølger sådan lang tid efter. Og så har det egentlig samme grafisk stil, som øh, de øh, klassiske spil. Hvad fanden er det nu? Ja, jeg, jeg synes på jeg de der Konami genudgivste Castlevania, Contra Adventure Island? Ja, det kan måske godt være noget Contra. Jo, for eksempel Contra 4 til DS'en. Altså det er sådan pretty much samme, grafisk stil og... og præsentation, som de gamle spil og så er det bare super fedt i sig selv. Kon Æh, men... Fire, jeg, men jeg ved ikke lige, hvad, hvad jeg ellers lige sidder og tænker på. Jeg kan ikke lige komme i tanke om det. Tænker du ikke det, på, det, på de der Wii-spil, Wii de lavede? Altså, Konami, de lavede en... Øh, en, hvad hedder det... De lavede sådan en... en for, eller en semi-fortsættelse til Contra... og Adventure Island og Castlevania. Nej, det var genudgivelser... No. Sådan genudgivelse det... som med en ny grafik til Wii. Er ikke det, tænker på? Var det, var det ikke sådan Castlevania Adventure, hvor de, det var et remake af et dårligt, men lovende ja. Boy spil Og så var det bare super awesome at på det med nogle af de ganske udmærkede... Jo, men øh, det der kontra Adventure hans, Island spil, ja. de var ikke så gode. Nå, okay. Det, jeg mener, det var bare hele den her idé med at, med at sige, at det her spil har ikke haft... Ja, en... det ser virkelig elendigt ud, det der. Det var godt, du lige delte... det. Det skal jeg aldrig nogensinde se igen. Oh, jeg synes, det... Det, ligger yani. oh, det, det er væk nu. Oh, det er væk nu. Det er det, jeg tænkte <gif> på. Det var <sharp> det, det jeg tænkte Ja, de da Det er, de? <stilles> uh, yeah, de er Chantal nice. og sådan noget. Det yeah. er Der er, ja, er fantastisk, fantastisk også. Yeah, yeah. Mega Det nice. er yeah, Øhm, men kan, kan du komme i tanke om det, Hoff? De der spilte og firma, der ligesom kigger på dem og siger, der har ikke været en udgivelse her i lang tid. Altså, Vi laver ligesom et nostalgisk throwback, men øh, markedsfører det som en reel efterfølger. Altså, der der, er det der jeg ved ikke helt, om det, det, det helt tæller, men det minder lidt om, om samme case med de der, hvad hedder de, uh, den der, hvor du kan hoppe i, men bare skyde den der. Øhm, Bionic Commando. Bionic Bionic Bionic Bionic Bionic Commando? ja. Yeah det er lavet bare... der er jo ganske fint i spillet der ikke er helt så god man nej men det er så ikke altså... det er sådan en gammel grafisk stil kan man så sige L lytterne de kan nok godt genkende den her situation med Double Dragon uh, uh, Double Dragon 4 men jeg kan bare ikke lige huske de andre spilserier de, de er simpelthen Bom for fra mig lige nu no ja yeah, Mega Man det er sgu da rigtig Mega Man oh. det er prime fucking eksempel på en spilleserie, nu tænker vi så her, den primære Mega Man-serie tilbage fra hvad var det, 80'erne -90 og øhm, 90'erne. Ikke en udgivelse i den serie i lang tid, og så laver de bare 8'eren og 9'eren, der bare er, eller var det, 9'eren og 10'eren? Det var 9'eren ah, og 10'eren. Ja, 9'eren 10. og 10'eren, sorry. Øh, 9 og X. Ja, eller ikke. Nej, bare 10. Nu skal ikke for, nej, nu skal jeg ikke forvirre det med den anden Mega Man-serie. Men 9 og 10. Øhm, igen, fuldstændig samme grafisk stil og gameplay, og nu Men det var det fine, kan man okay. ligesom lave det om. Igen. Ja, ja, og det er også ligesom det, vi snakker om, øh, for eksempel Johannes, vores kære tester, som jeg skal have fedt for i 2017, fordi jeg har mobbet ham for meget. <laughs> øh, han snakkede om det til, til nogle Game of the Year-podcasts og sådan noget, der med, at, at man kan altså stadig lave meget med 2D Så øh, for eksempel Shovel Knight. Åh, oh, Shovel Knight. Det, det, uh. det, det, det, det kunne jo være cool. Det kunne jo være awesome. Ja, var det de de, de de en point På den gamle i... måde. Var det en point at de var dårlige i de der spil? Nej, det tror jeg ikke, han nævnte. Nej, nej, overhovedet ikke. Nå, okay. Jeg synes bare, jeg, jeg kan genkende den her hvad skal man sige, øh, den her udgivelsesplan. Med sådan, ligesom at sige, okay, vi holder os til den klassiske øh, præsentation og grafisk øh, stil. Men vi laver bare et nyt spil ja, efter okay. en lang pause. Ja. I see what you get at. Det var godt, det tog mig også kun sådan 20 minutter. Ja, yeah. <laughs> det, det var godt forklaret. Det, må det, der, kan, det der, var, der er noget øh... godt til dem der venter. <laughs> det er næsten de nyder at tale det der. Ja ja præcis præcis. Nå, hof. skal jeg også dele øh, nogle nyheder med, med folket. Er du vil så nødig dele ud af de nyheder men øh, Jeg synes du skal lige no. om. har jo jeg <laughs> føler mig så gavmild her i det nye år. Og øh, det har øh, EA og DICE åbenbart også gjort, fordi at øh, wow. da der ligesom der der ligesom var øh, gang i øh, Star Wars øh, eller Rogue One og Star Wars Story Featuring Mads Mikkelsen Hvad man nu vil kalde den uh, Så var der jo også En udgivelse Eller en DLC uh, Pakke Til uh, Star Wars Battlefront uh, Det der reboot der Remake Hvad man nu vil kalde det Simpelthen det her uh, Scarif DLC Nede på den her uh, Strand hmm. Så det er nu uh, Tilgængeligt for Ja yeah, Pretty much alle Jeg tror ikke der er noget <clears throat> Season Pass uh, What? Seriously? Early Bird Hvad? Skal man ikke bruge Season Pass til det længere? Mm, nej, ikke sådan som... Det mener du bare det. ikke, at jeg har lige købte det. <laughs> Nå. Nå. Alene Æ, af den grund, at jeg gerne øh, vil det. spille det. <laughs> fortsæt, fortsæt. No, okay. Fortsat. vil flere spil med. Ja, præcis. I hvert fald så, så er der to nye heroes, en ny infiltration uh, uh, game mode, og så er der også en, uh, en, uh, en stor patch, der er så udgivet til det primære spil. Men oven i alt det her, det lyder som gode nyheder og, og en rigtig god jul for Battlefront-fansene. Øh, Men desværre så er, der, øh, nu, så er der nu kommet en hel masse bugs, øh, grafiske fejl og ja, bare underlige, underlige bugs rundt omkring øh, på, på, øh, i spillet på alle platformer. Øh, og det holder DICE nu meget, meget, meget øje med, fordi det er et stort problem. Og der er især også et problem, øh, hvor i at øh, dem som tidligere havde købt uh, Season Pass, Mathias, ja. uh, de, hvis, hvis de nu havde købt uh, sådan tidligt i Battlefronts levealder, så, så er de jo en masse til frem til. Det er jo super. Men nu ser det ud til, at med de her nye problemer, der er kommet i, uh, i takt med, at er Scarif DLC er udgivet, så er de tidligere DLC-pakker, de er nu blevet låst What? for Season Pass-ejerne. Uh, det har jeg altså ikke haft problemer med. Jeg har prøvet så. det uden problemer. Okay, men det er godt at høre. Så er det heldigvis ikke for alle. Øh, dog, har, øhm, dog har I øh, lavet sådan en, en, en midlertidig workaround. Og de siger sådan lige umiddelbart, at det er sådan et øh, øh, reissued øh, license. Som, er, øh, som, er, som ligesom er kernen af pro problemet her. Okay. Og ja, ud over det så er der også... Nogle users, der har haft uh, problemer med, de, de har ikke haft uh, muligheden for at unlocke uh, uh, hot contracts uh, for den her uh, medical droid. Uh, en eller anden uh, underlig exploit, man, kan, man ligesom kan udnytte på en ewing fase uh, uh, uh, uh, i den her nye infiltration mission. Uh, sonic imploder uh, uh, uh, kills uh, victories in combat, der ikke lige registrerer ordentligt. Okay Så øh, ja Det da, er simpelthen øh, Altså jeg vil, jeg vil sige Jeg vil sige, at Jeg har spillet det lidt her i julen Og jeg har overhovedet ikke oplevet ja. Nogle af de problemer du nævner der Nej okay Vi er bare heldige her i Danmark Det er fordi øh, mas Mikkelsen er med Så får vi <laughs> Speciel øh, <laughs> Speciel øh, behandling Altså han byggede jo Ja det, det er okay. det er der faktisk, Han har faktisk bygget Star Wars Så han, faktisk, han saboterede være... Alle andres kopi Af Battlefront Men ikke vores Der skal være lidt brugst ja. <laughs> ja Ja ja Ja, er Mikkelsen er George Lucas Mads Mikkelsen er Darth Maul uh, What? Nu konkluderer ah. han man. Må ikke spoile vel? Ah. Han så blev skået over Så med de der fan theories der <laughs> <laughs> Ikke? Så samler han sig selv Åh, oh, John Erso, det er Ray's mor I hvert ja, fald ikke giver jeres meningen Timeline-mæssigt, i den fucking taber Åh, <laughs> rolig, okay. <laughs> der er en, der er rimelig passioneret omkring. Jeg er sur, okay. Jeg er sidder og ærer min uh, Darth Vader-statue uh, uh, lige nu. Jeg er krænket, okay? Du har simpelthen Darth Vader-statue. Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej. Det er en metafor for helvede, ikke? Jeg skulle bare gøre fin. For... Uh... Damn, der, der er sgu op for den undende uh, retorik i det <laughs> <Kænker laughs> kommer fra dig? Det er en metafor ting for ting til helvede, det. ikke? You <laughs> what, mate? <laughs> <laughs> der er ikke War Thunder, det blev udgivet, så nu kan vi begive os ud i krig. Er der, Men lidt War Thunder. Er gode, ja, ja. Er det gået ud i lang så for tid? real udgivet ikke noget ødeligt Det ørli beta. Ødeligt access. Ting. Wow. Nu er det endelig udgivet. Sådan. Jamen, så kan det der blive Game of the Year 2017, og så, så kan Bang. det endelig blive Game of the Year. <laughs> <laughs> vi ser om Christian Bach vender igen for at sørge for at ja. blive Game of the Year. Triumphant return. Jeg <laughs> det er den Det er jo uh, spil der kombinerer søslag med kampvogne. En stor mm. Kom. Det underlige er dog at Det er i og med at spillet bliver opdateret Til version 1.65 At det ligesom bliver udgivet Normalt så siger man jo at version 1.0 Ligesom er launch øh, udgaven. Ja. Præcis ja. Ikke den her gang No no, no. Not this time Not, Not this like time. this Not like this Nå, men det er fedt. Det er ikke, om <laughs> da... der er så stor forskel nu, men altså, man kan da spille det. er det. fedt, I guess. Det er godt, godt for dem, som, øh, som allerede har spillet det i et par år. Men, øh, nu kan kan ja, nu, nu kan de sige, at de spiller det rent faktisk. Nu er det et officielt ja, ja. Et spil. Nu kan de være stolte af det. Nu er de ikke bare beta-tester det. Nej. Hvad... Øh, jeg synes, I skal køre lidt flere nyheder, fordi jeg har bare sådan en lang. <laughs> du har bare... Strøm af klart, Nintendo NX uh, rygter og nyheder. Skal lige holde om Nintendo NX. Wow, du går nok bag Ja, ja, altså, ja det er det, <laughs> det. Har I hørt det? Hvad er det for nyheder jeg har? Fodet navn. Nogle rød rundt <laughs> i min uh, julesgave uh, sæk. Ja. <laughs> jeg vil sige en hurtig så. Har I hørt ja. Porsche? De har jo haft lavet en aftale med. Jeg tror det er EA? Ja, det er EA i noget tid. Ja. om at det kun var dem der måtte lave. Porsche-spil. Eller de havde i hvert fald altså en ret til at lave Porsche-spil. Nej. Nå. Eller spil med Porsche i. <laughs> så det vil sige, at hvis der er andre folk, der gerne vil have Porsche med i deres spil, så kunne de man ligesom lave en aftale, både med Porsche, men også med IA, om at de gerne vil få det med. Men øh, det er ikke gældende længere, simpelthen. Åh, uh -oh. endelig. A whole new world. Så den skulle udløbe her i 2017. <laughs> Fuck, så, kan, så er det kun en Porsche, man selvfølgelig skal have en licens for. I, for yeah, ja. det er godt, så... Kan vi endelig få dem i Mario Kart 8 <laughs> det her, Vi har kun fået yes. Ja det har ikke været nok Jeg vil have den Porsche det, mm -hmm. det er det der det det <laughs> <laughs> De er det nye Switch også Nu er der endelig Porsche med i Ja lige præcis Kan du spille som Porsche Og også i det nye Marvel vs. Capcom Også en unlockable karakter <laughs> What the fuck is happening Marvel vs. Capcom Marvel yeah. vs. Porsche. på yeah. superhelte, har I hørt det der med yeah. Warner Bros. Montreal, der åbenbart skulle have arbejdet på et suicide squad-spil? Nå yeah. ja, yeah. det har jeg godt hørt. Som så åbenbart er blevet cancelled internt, og nu arbejder de så på et background-spil igen. Man, man, <laughs> kan, man, kan næsten, man kan næsten fristes til at sige, at projektet begik selvmord. Ej, shit, mand. Årh, oh, kæft, okay, mand. Øj, oh, nej, nej, nej, nej. Du er... Du er ikke uh, lækker... You, you feel me, fam? Squat. Årh, oh, wow. Okay, det må jeg næsten være. Næsten. næsten. Ja. Lige før, næsten. Høj, oh, yeah. Mr. Meme-monster, der. <laughs> er det mig, eller meme hvad? Monster. Nej, det er holden. Selvfølgelig. Jeg har jo givet en ny øgenavn, det ved ikke, om jeg har set. Nå. Hvorfor? På Vofner, what, er det sådan en voksen-mapning, du prøver på, eller hvad? Ja, jeg ved ikke, hvad det, ah, okay. hvad det er. Sådan. Bring back bullying, eller sådan noget. Præcis. Når den stil. Ja, Frem også. fremover så... hof du hedder det danske hof. Hvilket jeg synes er meget sjovt. Og okay. øh, det synes du sikkert. Og du hedder... Du, Holm, du hedder Jævløen. Why? A man is an island. Det ved jeg ikke. Okay. Du, And you are a man. Du ligner bare Jævløen. <laughs> you okay. Wow. Du ligner, okay. Du ligner Sjælland. Okay. Jeg ved ikke, om det er en øh, krænkelse mod mig eller Sjælland, eller begge dele. Du ligner øen, Sjælland. Synes jeg virkelig, du skal tænke over vores publikum. Ja. Den geografisk Fan. ligner du Sjælland, simpelthen. Det kan være, at vi har nogle lyttere, der befinder sig i Sjælland, der... Det kan være, at <laughs> folk på Sjælland går rundt og siger til folk, wow, du ligner ham, der Christian Holm. <laughs> ja. Nej, vi jeg mener, til krop det ligner kan være. Sjælland. <laughs> jeg, jeg, jeg forstår jeg det ikke, være. Mathias. <laughs> Jeg forstår det heller ikke, jeg er overtræt, jeg har skrevet eksempel hele dagen, jeg trænger bare til at grine. sorry. I okay. will <laughs> do anything, står jo på gaven der, will do anything for a laugh. Ja, yeah. jeg okay. yeah. faktisk spakker mig i kuglerne. Er det sådan en loaf sang <laughs> eller hvad? En loaf ja, præcis. <laughs> <laughs> ja. Jeg forstår det godt. I will do anything for a laugh, but I won't do that. <laughs> det er skide har, I... har I lige hørt det. Uh... FCK, de har formet et hmm. e-sportshold Er det? Oh really now? Ja Danske e-sportshold København er. Okay. det et der hedder North Kommer det til at hedde Fedt, så det jeg ikke i tvivl om hvor det foregår hen? Nej, nej så, det, så FCK og så en eller anden Det er ikke luske om, der bank eller andet der, var, der også var med til at funde det Og det lyder vist på dem som, at de har planer om at lave Mere end bare det hold er, fordi Det hold de lavede indtil nu, det er et Counter-Strike hold men der er også noget snak om uh, League of Legends, jeg lige kan forstå. Ja, Nice. Og det er lige alle plebs med. Hvad siger du? Det skal lige alle plebs med. Det skal alle plebs med. Det, ja. det er faktisk lavet i forbindelse med, at der var et tidligere hold, der hed hvor var den, Dignitas, hvor der var nogle danske spillere på. Det hold blev nemlig opkøbt af øh, et eller andet NBA-hold i slutningen af sidste år, og så øh, opsagte de de danske spillere på holdet. Her i årets udgang. Og de spillere er så blevet samlet op til det her uh, North. Okay. North. Vildt tak. Nå, no men, men er det North. Det? Apropos det, så har jeg faktisk en nyhed. Jeg har noget, jeg kan tilføje der. Åh! Oh. Uh, har, har, har I hørt, at uh, Dansk Idrætsforbund har valgt at sige offentligt, at e-sport er ikke en idræt? Åh, uh -oh. okay. Men det øh, er lidt kringet der, fordi de... Uh, de siger ordret idræt, men de siger ikke noget ja. om det er en mm. sport, fordi selvfølgelig er e-sport ikke, Nej. E -sport, ikke er en idræt. Nej, men det har startet... altså nørder de sveder rimelig meget, men jeg tror ikke rigtigt, at det jeg tror ikke rigtig, det er det primære fokus, det er nok mere bare et biprodukt. Ja. ja. <laughs> ja. Men I ind til andre sportsgræn, hvor at, øh, det at svede det faktisk er fokus. jo, jo men ja. de elsker det okay. jo, altså fucking Christian Ronaldo var, åh, jeg sveder så meget, jeg smider trøjen. Jeg har også så er det bare sådan noget homoerotik, jeg ikke har forstået. Det ved jeg ikke. Det gør det man, ikke, ikke. Det gør man men... ikke, når man spiller StarCraft. nej det gør man ikke. Så, øh, så bliver man banned. Pff, stop ja. det der. Stop med ja. at øh, smide trøjen hele tiden. du taber. Get men, good. Men det fede ved det her, det er, at det lige pludselig har startet en debat i... i øh, altså, i, hvad hedder det? Bare sådan i hele vores samfund, har mærket lagt mærke til. Altså, ja. er altså, virkelig bare kernen af vores debat. Facebook. Præcis. Det der... Det er der, hvor øh, den gode snak findes. Det er der, øh, hvor vi alle sammen søger hen. Ej, vi er faktisk Danmark er ja. det land i verden, hvor vi er flest, øh, Facebook, eller hvor vi bruger Facebook mest i forhold til antallet af indbyggere. Altså, this, this is ja, why aliens won't, won't visit. Yeah. Er det? <laughs> ja. Altså, der er flest danskere, der bruger i forhold til... I forhold, altså, der er flest, hvis vi kigger sådan rent procentmæssigt, no, så okay. er det sådan noget med, at der er en million danskere, der er Facebook, og det er ret meget i forhold til hvor få. Yeah. Okay. Uh, men i hvert fald så. Uh, point being, det er fedt, at der kommer lidt fokus på e-sport. Om det på trods af, at de ikke anerkender det som en idræt. Uh, mm. Jeg synes bare, det er fedt, at det ligesom måske bliver lidt mere. Altså noget, som de flere kender til end, uh, end kun de, Dem som ligesom selv vælger at investere sig i det. Ja. Uh, for eksempel min mor. <laughs> Som, øh, øh. som ringede til mig og sagde... Mathias, jeg er blevet hyret til at skulle koordinere et idrætsevent. Og så lige så sidder jeg til det møde, og så siger jeg... Hvad med at lave noget e-sport? Og så siger de... Det er en god idé! Det, det, det, det er en skide er en god idé! Idræts. Og så går det op for hende, at hun ved ingenting om e-sport. Og så ringer hun panisk til mig Ej. og siger... Hvad er e-sport? Og så øh, siger Det ved jeg heller ikke, fordi jeg har aldrig set e-sport. Og så havde vi en lang snak om det. Men uanset hvad... Bare giv en så... mit nummer, Mathias. Det er nok på. <laughs> hun har i hvert fald brug for noget hjælp til noget e-sport. Hun skal ja. lade e-sport-event e nu. Men okay. det siger bare lidt er om, at en det min er min på... Skal hun deltage også, eller? Nej, nej, hun skal bare... <laughs> det kunne være grineren. <laughs> det kunne være rigtig grineren. Uh, ja, det, det tror jeg ikke, hun ville, uh, ville kunne. Jeg prøvede at lade hende spille noget uh, Kinect. Det synes hun var svært nok. Men... Uh... Øh, e jamen, der er sådan en hård e-sports en e scene i, til Connect ja det er mega lige meget i hvert fald ja helt klart helt klart Fruit Ninja Connect det er det er veldig populært <laughs> og Connect Adventure øh, men uden uanset hvad Point being jeg synes det er fedt der kommer noget fokus på e-sport sådan ja. det er det jeg vil sige sådan bum <laughs> stop Facebook nu er debatten over okay ja yeah. stop det stop Stop. stop det. Ja. Har I, har I ja. lige hørt, at NVIDIA de kaster sig ud i cloud gaming? Ja, det så jeg Nej. godt noget med. Kan det, I, det er rigtig vanvittigt. De, hvad, hvad den kommer til at hedde? Var det NVIDIA Now? Nej, GeForce Now kommer tjenesten til at hedde. Og det minder oh faktisk om Playstation Now. I og med, at du simpelthen bare leger den ind på en uh, computer i clouden, og så kan du så bruge den til at spille mm. dine spil. Det er pissesmart. Og, og det er Okay, det minder måske også lidt om... Det så Mathias. <laughs> men det er sgu lidt ungerligt, fordi altså, du leger så den her computer, og så kan du så logge... Altså, du bruger så bare en normal computer, hvor du har et desktop på, og så mm -hmm. kan du så mm -hmm. uh, logge ind på de forskellige klienter, der nu er. Uh, GOG, uh, Uplay, whatever, Steam... Hvad hedder den? Den, den uh, EA's... EA Place, Jeg ved ikke, hvad hedder. Øh, Origin Access, eller hvad sådan noget? Origin... Ja, den hedder bare Origin. Origin. Access, det er noget helt andet, Nå, Helt resten. andet. Jeg ved ikke det. Er det der med Bill Nye, the science guy? Hvad? Ja, Jeg okay. Han lavede nogle reklamer. Så, ja. så logger man ind på Nej, det er sgu rigtigt. Men så logger man bare <laughs> ind på dem. Med min slaget login, fordi så kan man spille de spil, man har for eksempel. Og så må man bare den så streamer man bare lige billedet til en. Ligesom Playstation ja. Now. Whoop. Ja. Og det er vanvittigt, det er så priserne. Fordi man okay. leger jo de her computere her. Det gør man jo. Og der betaler du så 25 dollars. Ja. Så kan du så vælge, fordi de har jo, de har jo forskellige grafikkort, dem her GeForce, og det mm -hmm. kan Og der har de så også sat forskellige maskiner op, som har forskellige kraftige ja. grafikkort i så, så kan så de lige stå de... der i vinduet og flytte lidt med en Ah, vælg mig, vælg mig de stærke, de koster så lidt mere Og hvor meget oh. koster de så? For de her 25 <laughs> dollars, der kan du få 20 timer med en 10.60 maskine ja. Eller 10 timer med en 10.80 maskine Okay Bare dig og 10-80'eren, der bliver okay. låst døren. Det er jo ret, hvad siger du til det, Mathias? Det er ret dyrt. Nå ja, spiller. hvad siger du til det, Mathias? Jeg, jeg, jeg, en team jeg, jeg... i selskab med en uh, 10 <laughs> oh, Bare okay. den. Jeg er jo en kender af robotprostitueret, <laughs> og jeg vil sige, for pengene, så vil jeg... Det sgu ikke. Det ved jeg ikke, det kommer an på, hvor meget stamina man har, vil jeg sige. 10 timer, det er... Oh god. <laughs> det er langtørret. Jeg kan love dig for, du får masser af teraflops. flops. <laughs> Ja, og hvis der er en ting, jeg kan lide, så er det godt til at floppe. Uh... Ej! Ej, nu... Ej, nu synes jeg simpelthen... Hvor går grænsen i? Uh, det går... Hvor går den, for... Det for går uns? meget længere. We need to go deeper. Yep. Uh... Deeper into the hard drive. Men, jeg synes, det lyder dyrt. Det er rigtig dyrt. Det vil jeg sige. Man kan selvfølgelig, altså hvis man sammenligner det med at sidde på en internet som der ikke er mange, der går længere Så, så prisen er sådan okay, altså der koster det også Jeg ved ikke hvad det koster i USA, men altså hvad koster det hjemme? 30 kroner i timen eller sådan noget? Gør ja, de det det? Seriøst? Ja, så tror jeg, der er noget i en stil What? Det kan hvis, du, okay. du, hvis, du, hvis du kender noget noget, kan du måske få det til en 20 eller 15-år, det yeah, okay. Kan de også lige installere nogle Sikker du... smarts til dig <laughs> Hvis du giver godt tærflop, så kan du være, du kan få det oh. til Stop! Okay It's not gonna be a thing. Stop okay. making flops happen, all right? Okay. okay. Men altså, i forhold til alt andet logik, der er det dyrt, det er rigtigt. Absolut, man. Ja. Yeah. <laughs> uh, apropos, apropos robotter, <laughs> så bliver vi fandme med emnet. Okay. Uh, hvis du kan forholde dig i ro, Mathias, så skal vi snakke lidt om The Blue Bomber. Mm. Vi skal snakke om hvad? Fordi The Blue Bomber. The blue Bomber, bomber. Okay. Yeah, okay? boy. Så Mega Man X kommer ah. tilbage. Og det ser faktisk ud til, at i forhold til uh, Marvel vs. Capcom uh, Infinite, det fjerde kapitel i den episke serie om uh, Capcom og Marvel-karakterer, der tæver hinanden i vildskab, så uh, kommer uh, historiedelen, som... Uh, hvad hedder det? Director of Production hos Capcom, Michael Evans, han ligesom sagde, at, at det bliver en stor del af spillet, Sådan en stor uh, kerne uh, i forhold til spillets design. Hmm. Og um, så kommer de... Uh, for, for første gang hævder de, at, at, at de, at de uh, kommer til at sætte fokus på at fortælle en historie om, hvordan de her verdener egentlig uh, falder sammen. Hvordan de uh, møder hinanden. Hvordan, hvordan fanden kan man rationalisere, at, make, at uh, Iron Man... Op og opslås mod re-use fra Street Fighter. Fedt. Det skal ikke. da Men øh, han siger også øh, i, i det her citat, hvor jeg lige har taget bider ud her, så siger han også, at øh, Mega Man X, han kommer til at have en meget, meget, meget fast plads i historien. Ligesom være, være, øh, være, være, være, være i midten. Og være, være med til stort set det hele øh, sammen med Captain Marvel. Uh, okay. Så det kan jo ligesom være to af de... Øh, karakterer der, der er rigtig meget fokus på. Så øh, forhåbentlig så er der fans af den ene eller den anden eller måske begge to der kan se frem til det. Fedt. Det, jeg synes egentlig også det er meget fint, fordi det er to karakterer der er, hvor, hvor man måske tænker at, øh, at det var måske ikke lige det første valg, men et øh, potentielt awesome valg. Altså Mega Man X har været væk i lang tid. Ja, det er og langt... man kan han godt lige om. Mega ja, Mega Man var der ikke med i træen var han? Og... Det var der uh... var det ikke ham der Zero. Jo, jo, det var det vist. Det var det vist. Og ja, i forhold til Captain Marvel, så kan man måske sige, at det er meget snedig timing med de kommende, hvad hedder det, Marvel Studios uh, film, men... Uh, jo, men er hele spillet ikke også meget godt Skid timet os. i forhold til, de, altså, at Marvel gerne vil indfølge spilscenen igen? Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Og Capcom, og så spil. Ja. ja, Capcom, de Dum. vil også gerne lave spil igen. Klogt, tak. Ja. Hey. Hey, kan oh I huske God. dengang, gang vi ikke bare udgav de samme spil igen og igen eller genudgav. Yep. Det var good times var. <laughs> det var det ikke. <laughs> det var det ikke en generation herne? Altså. Thank you. <laughs> det, jo, det var det stort til. Ja, yeah, pretty much. Okay, okay. Jeg mig til at køb, Resident Evil 4 for 10. gang. Yeah. Nice, ja, det er smartphone, <laughs> det på smartphone? Den er fed med ord i den port, hvis jeg prøvede det. Holy What? shit. Hvad er det? Ja, vi er... er det et smartphone? Yep. Ja. Yeah. Det blev udgivet til iOS det... i 2006, yeah. eller sådan noget. Mm -hmm. Jeg så, der kom Mega Man-spillene, og til iPhone. De har oh, faktisk ah. været ude i lang tid, jeg forstår ikke, hvorfor... X-Conspiracy! Altså, X, X og 2 <laughs> har været ude i et godt 3-4 år. Hold da op. What the fuck? Slow news, ja? yeah. der er spil. Jeg tror bare, det er, fordi de udgiver dem alle sammen nu. Men de er elendige. Nå, oh, fedt. Nogle spil der måske Good også spill. er elendige, Men ikke nødvendigvis derfor det er de forsvundet Det er Amazing Spider-Man 1-2 Og Teenage uh -huh. Mutant Ninja Turtles Mutants oh, yeah. in Manhattan Der er forsvundet fra et digitale platform What's det er det, det er, det er happening? <laughs> Activision absolute mad man Hvad laver du? Det er nok et godt eksempel på de her licenser der er udløbet med Activision Der må lave de her spil yeah. Så jeg ved ikke helt Heldigvis ikke Transformers det, Devastation though det, jeg tjekkede, jeg, jeg har ikke fået købt det på Steam endnu Det er der stadig Thank god Okay ja. så, Men i forbindelse med dem, så er <laughs> der også nogle øh, Hvad hedder de, Codemaster spil der forsvundt jo Oh det er ikke mere forvundet, Det er så bilspil Det er 3, F1 ja. 2013 og Grid, der er væk What? Nå for helvede Fra Steam og Gok Hvad skriver jeg for? Jeg tror faktisk, jeg har nogle af dem på de platforme, Så I'm good Ja, var det, var, jeg synes Dirt og grid Er blevet givet væk I forbindelse med Games with Gold med, hmm. Jeg tror der er i forbindelse med Noget med Gog Havde et eller andet jubilæum Ja, og så, og så, jeg, og jeg, tror jeg tror vist også, også. Har at Ja, jeg, jeg tror, tror vist Grid. Jo, det var tre har det. Det er rigtigt, Mathias yes. Men det der er lidt underligt, ikke også Det der med F1 2013 Det er 10'eren, ja. 11'eren, 12'eren og 14'eren stadig er der Nå no. Så det er bare de 13'eren, det 13 er det, så sur på det er det <laughs> Fuck that shit. <laughs> yeah. Nå. Giver vi ikke det, pjat? Men det er da det trist. Uh, har de egentlig... Er der egentlig kommet vs. capcom spillet tilbage? De forsvandt også på et tidspunkt. Again, givet til yeah. Jamen, jeg ved godt, den er blevet genudgivet til PS4. Ja. Udover det, så tror jeg sgu ikke rigtigt. Jeg ved det faktisk ikke engang. Nej. Jeg kunne lige prøve slå op. på Xbox.com. E ja, yeah, boy. Gør det, gør det, gør det. <laughs> Live ved. journalism. Uh, jeg ved... Kan ja. jeg holde dem, lige, holde dem lige med eller han med snak, tror jeg? Jamen, det er bare fordi, øh, drenge og piger, hvad end I nu identificerer sig selv som, så ved jeg og i, jeg i hvert fald, at jeg, ja, jeg er også det, især øh, maskinerne, andryderne <laughs> derude, to be <laughs> er my, my waifu, øh, så vil jeg bare sige, at jeg, en stor del af min identitet, det er selvfølgelig øh, Spiderman-fan. Så jeg er lidt ked af, at øh, Amazing Spiderman 1 og 2 er væk fra Digital Stores, ikke fordi det er gode spil. Etteren er okay. Jeg tror, faktisk, jeg tror faktisk, det ene er værre end det andet, for det ikke skal være løgn. Toren er væsentligt, dårligere, øh, har, har du spillet dem? Ja, det er lidt ondtligt. Nej, jeg... Hvad hedder det? Jeg, jeg tror, jeg har lavet en anmeldelse, da jeg startede på game test af det første spil. Og... Øh, bare sådan, du ved, test. Øh, og jeg tror faktisk, Peter, han, jeg snakkede med ham. Han er også en fan øh, Mere eller mindre. Hvis jeg skal tro <går> med ja. uh, om, Så han snakker som, at Hvad siger du? Han er ikke rimelig DC Det ved jeg ikke AC Ar DC det sådan, ja, er, det sådan, raise, ja. er det sådan en race ting? Og det ved jeg ikke ja. Amen, er sådan, ja. uh, yeah. uh, I hvert fald så er det lidt overraskende At han mener, at Amazing Spider-Man 2 faktisk er ringere Sådan væsentlige ringere det Er det spillet den filmen det spillet Det er det også Det er væsentlige ringere ja. ja, hvad er har du spillet det? Jeg tror stadig, jeg er med at købe det. Hvis jeg ser det på tilbud, så bum, så går jeg ud og køber det i butikkerne. Så kan jeg spil på min hylde, hylde for, for helvede. Det er ja okay. Jeg vil, jeg vil råde dig at tage op. Det har en faktisk en, også været jeg, meget på tilbud det. på PS4 og digitale stores og sådan noget. Men jeg forstår bare ikke, hvorfor de har meldt det ud. Sådan, hey, ja. køb det på tilbud nu, før det forsvinder. For så kunne de jo få helt vildt mange impulskøb lige der. Det kunne være, at jeg ville have købt det, sådan selvom jeg hellere ville have det på min hylde, fordi jeg man fan Men helt seriøst, ja, det er amazing, Spiderman 2 er elendigt. Altså virkelig, virkelig dårligt. Etteren er faktisk rigtig fin, men... Jeg køber 10 eksemplar. Okay, jeg, jeg, jeg kan slet ikke... Det, spil, det er et af de værste spil, jeg nogensinde har spillet. Men kører det bare for at trigge dig, Mathias? Okay? Hvis, hvis nu jeg okay. siger mig Horsen Mie, Mathias. Mig Horsen Mie er Okay. <laughs> Ej, det, ikke, det har Burt Reynolds med Det kan jeg godt lide Wait What? Undskyld hvad? Nej det har jeg det ikke Men de har, det er en fyr med Den ligner Burt Reynolds Ufattelig meget Ens træner er Burt Reynolds En Burt Reynolds klon Okay, okay. <laughs> Den er god nok ikke hvor er vi er på Hors, vej hen nu Prøv at se på Burt Reynolds My Horse and Me Too Jeg, jeg, tror, der, jeg, tror, jeg, jeg tror at Grunden til du også har My Horse and Me Too Minder lidt om Hvorfor Holmberg vil have Amazing Spider-Man Ja Nå, hvad? Det forstod jeg ikke Det er lidt, lidt derfor, jeg, kunne, jeg brugte et spil Nå, fordi det er et sjældent spil Det er Amazing Spider-Man, ikke? Ah men det, det, altså det er jo sådan lidt ah. sjældent det er jo, Hvis det er Pult og Holmes holder af Spider-Man Så det er det jo sådan lidt, måske noget, man bare skal have som en del af samlingen. samling Ja, yeah. selvfølgelig Måske Jeg skal ud og bruge mine ikke hårdt tjente penge Ikke e eksisterende hårdt tjente penge Præcis, det er endnu bedre Tjener, tjener du til, til min Patreon Du, du knokler med men Du får ingen penge Nej. Jeg står på gadehjørnet Hver nat Nej det er dig Åh ja. <laughs> så snappy I. I love it Har du egentlig hørt om det der Frog Fractions Spil der Jeg har hørt meget Der har været så meget snak om det. Og min fascination er sådan gået op og ned men Jeg tror den er på et all time high nu. Lige nu Hvordan kan man beskrive det Det er sådan et mystisk indie-spil, der kombinerer en masse forskellige hmm. spilgenre i en masse det spil. det <laughs> Ja, og så øh, blander det sammen i sådan en bizarre fortælling. Sådan lidt øh, med altså sådan. Ja. Øh, det vil nok være meget passende. Der bliver mere og mere skør, jo længere man kommer i det. Og det skulle vist meget fedt. Jeg har kun spillet starten af det. Øh, så udvikleren lavede oprindeligt en kickstarter, fordi han gerne ville lave toren. Og så sagde han så, at han vil ikke sige... Hvad spil kom til at hede to år her Fordi det vil være sådan hemmeligt ja. øh, Men når det blev opdaget Så vil dem der laved, eller de, deltog i den her kickstarter Smide penge i den her kickstarter Det vil så få spillet Okay. Simpelthen for at der skal være lidt mystik omkring det Men nu er spillet faktisk blevet fundet Og det har eksisteret ude i to år Så det er simpelthen, det er simpelthen væk i et andet spil Der blev givet for noget tid siden What the fuck Og nu sidder lige efter titlen på det Men det var åbenbart et eller andet der handlede om At man skulle manage nogle fejer og sådan og så inden okay. i det, var der så gemt det her Fuck Factions 2. Hvordan fanden har Kickstarter-supporters øh, øh, kunne øh, tige stille omkring den hemmelighed? Jamen, de fik ikke at vide, hvad spillet hed. Ja, Ingen gang, blev... gang dem? Nej, det var først, når wow. spillet blev opdaget, at de ville få spillet os. Okay, man snakker om en risiko. <laughs> ja, ja, det blev aldrig opdaget, desværre. Nej, men jeg donerede fucking 10.000 <laughs> 10 dollars. Ja, ja. Jamen, jeg har lavet, the det, det, det eksisterede et sted Jeg I promised. Yeah. <laughs> Believe me <laughs> Det har jeg ikke fundet endnu Nej. Uh, Det hedder Glitter, en Glitter Mitten Grove har vi det? Og grunden til det nok det er også dumt. Uh, Måske ikke var blevet fundet Blandt andet Det er mm. det var et spil der kostede 20 dollars Så det er jo sådan nah. at, altså, Der er nok nogen der har købt det Men der er jo færre der har købt det End det originale spil der var sådan gratis Så der kunne man bare selv gå ud og udprøve Ja så er der nok flere og mm. færre folk, der har kunnet prikke til det her glitter med den groove og finde ud af, hvad der var en hemmelighed. Glem det. Der. Mm. Glitter midt den. Det er jo det folkseste Det var. nu. Jeg ved ikke, om det stadig er på tilbud, men det, så stod det at kom på tilbud den 16. december. Så det kan godt være, det er. Nej, jo. Steam's sale er, er desværre forbi ved ej. jeg. Skal I se en gang hvert jeg skal altså lige putte det på min øh, ønskeliste, så kan jeg lige have <laughs> yeah. næste gang på Frog Fractions 2, ældelig! <laughs> I'm coming for you! Lad mig se engang, det har very positive øh, anmeldelse Mhm. Mm det er lidt Frog Fractions 2. Det kan godt være. Jeg ser det, er. det allesammen kun er for nylig. <laughs> efter det blop, det er det selvfølgelig at være træls, hvis det bare er Du Det bliver bare afsløret nede i, i Steam uh, reviews. Frog Fractions 2, baby! Woo! <laughs> ja. Fucking spoiler-warning De fleste af anmeldelser her, det er fra i december Så jeg tror det er før, det blev opdaget faktisk Der er mange positive, vil jeg sige Ja, ja det, det, tror det må jeg man gerne. sige på en gang, når man får Og det kommer tilbud igen det, det, det kan man gøre Det kan man sagtens gøre, ja Ja Noget andet, man også lige kan tage et kig på Det er Rock Der blev genudgivet det her for nogle øh, år tilbage, øh, af de flinke øh, fyre og tøser hos øh, Night Dive Studios, der de ligesom øh, udgav Turok igen i fin stand, og fuldt ud kompatibel med moderne hardware på GOG og Steam. Og nu er der så kommet en stor update til spillet, øh, der inkluderer en øh, level-editor, og det, det, det er sgu. Der er ikke bare at om sådan en lille... Øh, Øh, lille, lille fix øh, update Som øh, folk bare kan Ignorere Nej nej Her er noget Der er noget substantielt her Man kan simpelthen bare Lave et level fra bunden Når der er rigtig mange værktøjer At lege rundt med Og man kan teste banen Om og om igen Så, øh, så det er jo super For øh, for øh, uh, Rock fans derude Og dem som Nyder de her øh, der, der, der værdsætter At de her gamle spil Er kommet tilbage i nu Det eneste jeg synes der er lidt mærkeligt Og jeg lavede også lidt Måske ikke live journalism, men jeg lavede lidt journalism, øh, øh, øh, det som, som digging, øh, før vi gik i gang her. Pre-recorded he journalism. Ja, ja, præcis, præcis. Jeg kan ikke helt finde ud af, om den her update også kommer til GOG, fordi der er øh, meget passende, så bliver spillet, øh, det er remasteret Turok, det første Turok-spil. Det blev også udgivet på GOG. Øh, ja, jo, jo, der er selvfølgelig nok mange, der køber det på Steam, fordi Steam det er meget populært, men øh, altså, det også meget passende på God of Games øhm, Så jeg ved ikke helt om opdateringen er på vej Eller om det De prøver at spare på ressourcerne Ved øh, kunne at sende en patch ud Til Steam Jeg er ikke helt sikker øh, Lige nu er det Steam Og så øh, kan man vel krydse fingre Håbe på at det er også kommer til gog Eller så kan man måske Vente på et udsel øh, På Steam eller sådan noget den den Steam jeg kan vide, hvis nu det er sådan, at det benytter det der Steamworks, som nogle spil gør, hvor man kan yeah. ligge ens mods op, eller whatever, hvor man kan modifikation op, og så hente den. Det er en god idé. Yeah. Det er nemt at finde dem her inde i, ind i Steams øh, system, og nemt at installere dem og sådan noget. Men hvis nu det er det, de bruger, om det så også forhindrer, at øh, det kommer til at være ved godt. fordi at... Oh, siger, du... jeg er en kæmpe idiot. Kæmpe idiot. <laughs> jeg sidder her og læser øh, nyhedsartikler, og, og kigger på footage, og kigger på det er fordi at i bunden af den her øh, trailer inde på øh, Night Dive Studios øh, officielle YouTube, så står der faktisk aller aller nederst sådan coming soon to God". Så. Ah, okay, okay. Der. Øh, ja, never mind. Det var det var godt lige at få sat det på plads. Lidt lidt underligt sted at at, at skrive det og øhm, ja, jeg ved ikke, ikke, det kan også være at øh, hvad hedder, de forskellige nyheds-sites, Independent eller Uh, drevet af et stort firma, at uh, de er heller ikke lige opfang den. Men uh, nu er det sagt videre. Så begå ikke samme fejl som mig. Det de de er no. budskabet, Om du så er dinosaurerjæger på GOG eller Steam, så er der en level editor coming your way soon. Like a T-Rex running after a Humvee, eller hvad det, man siger. Hvad hedder det? Jeg, jeg smutter jo snart, så jeg, vil, jeg tænkte, jeg alligevel... Ja. Uh... Yeah. Måske byde ind med nogle øh, Switch-nyheder. Øh, det Jeg er lige øh... sådan, om den? Ja, det, om jo, den øh... det er jo lige om lidt, at den bliver vist ordentligt frem. Ja! Yeah. Og hey. oh. næ næste fredag kl. 5 om morgenen får vi vores første review efterfulgt af en hel dag med øh, Nintendo Treehouse, hvor de viser forskellige spil. Så der bliver mulighed for, for at få et godt øh, blik på alle de nye spil, de kommer til at vise frem. Øh, men der er en journalist, som hedder Laura Dale, kender I hende? Nej, mm, det tror jeg ikke, nej. Hun har tidligere været ansat ved Nintendo, øh, mener jeg, i det, der hed Nintendo Treehouse, som er sådan en YouTube-ting. Øh, jeg tror, det var der, hun ansat. Nu det må jeg ikke kæmpe op på. Jeg kan ikke, jeg ved, nu googler jeg lige. I hvert fald, hun, øh, jeg mener, hun ansat ved Nintendo og blev fyret. Jo, er det hende? Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvem der Altså, Dale med d Ja. -E. Yeah. Jo. Jeg okay. Okay. okay! okay! Don't tell anyone. <laughs> no. Men hun, øhm, hun har nogle kontakter, og øh, hun har øh, tidligere lægget en masse ting, som har vist sig at holde, holde vand. Og øh, nu har hun så været på den igen og lægget ufattelig mange ting med øh, Switch. Nu prøver vi lige at opsummere, hvad hun siger. Mm -hmm. uh... Jamen er hun, en, altså, er hun bare en sådan insider Eller hun er, er hun, en, hun er en insider. Eller? Hun er en journalist og insider Som indtil nu har haft øh, Altså hun har, hun har ikke hun, Alle de ting hun har leaget Det har indtil nu holdt vand Okay Ja det, Altså så hun har noget credibility På den måde Ja Men <laughs> Du <laughs> credibility for at leak noget Hun ikke må leak. Nå ja, men, men, men ja. jeg mener, at de ting, hun har ligget, har vist sig at være rigtige. Oh, jo, jo, jo, jo. En anden sag, ja. Ja, okay. <laughs> øh, først og fremmest. Okay, nu får vi bare lige en opsummering. Hun siger, at på den ene af de der controller, som kommer, så er der en record-button, eller uh, Sony's uh, share knap Siger okay. hun, at de dropper friend og uh, DNA D -I -N -A, har hjulpet en Nintendo med et nyt uh, netværkssystem. Så siger hun, uh, at Overwatch og Red Dead Redemption aldrig kommer til Switch. <laughs> well, shit. Ja. <Yeah. laughs> så Ja, det... Hun, oh, den... you like? yeah, so. des... hun aldrig, siger i hvert fald, at den ikke ik ik ville være... Uh, ikke vil være der ved launch, og så siger hun, at hun tror ikke på, den vil komme, fordi at det har den der always online uh, nature, og det går Nintendo ikke ind for. Hmm. Uh, så øh, snakker hun at der kommer til at være, om eller hun ved så indirekte hun sagt, der der kommer til at være voice chat på den. Så siger hun, at der kommer til at være bluetooth på den. Ikke noget om, hvad det betyder. <laughs> siger hun, at man kan købe Joy-Cons, de nye controller øh, for sig. Det er faktisk, Æh, det er så snakker mm -hmm. hun om at selve dokken, den som du sætter den til tv'et, den først bliver mulig at købe efter 6 måneder. Hvilket er jeg er. i? Jamen, det er, de er ikke bekræftet. Der har været rygter om tidligere, at det kun er den håndholdte først, og den der TV så først kommer senere. Det har der tidligere været rygter om. Altså, hvis nu... Der, der var også et rygter om, der kom to SKU's af En dyreudgave og en Ja. Yeah. Man kunne godt tænke sig, måske, at den så var med i den dyre, for eksempel. Det kunne man godt, at det så bare var en håndholdt konsol. No, så altså, skal... i den anden billige Og så kunne man så senere købe den der måske altså. Ja det mm. kunne man nu tænker godt. jeg selvfølgelig Spekulerer jeg bare her Det kunne være Okay Åh oh, nej nu kommer nu efter dig bliver oh du, også, du bliver jo ikke inviteret til deres kommende event Så står det bare You speculate din, too much en liger <laughs> <laughs> Fuck you You're speculating To Dårlig, <laughs> Dårlige <laughs> japanskere Wow Okay Åh <laughs> oh, det er godt uh, Okay nu får, vi, nu, nu får vi lige nogle flere Uh, yeah. Batteriet kommer til at vare cirka 3 timer, hvilket ikke er en stor forbedring over Wii U. Uh, hun siger, der kommer ikke til at være nogen bundles med en Pro Controller, men de kan købes separat. Hun siger, at den bliver lavet op med en USB-port, og den kan hurtigt blive lavet op. Uh, hun siger til udgivelsen, vil der være 3, men kun 3 Virtual Console GameCube games. Optimized for the original resolutions. okay. Jeg siger, at der vil være én farve med Switch, når den bliver udgivet, men der kommer nok flere farver senere. Så siger den ene af de to controller har en IR pointer, lidt som en Wiimote, som øh, giver mulighed for touchscreen funktionalities, når den er Så det er som, man ikke skal sidde på skærmen, så kan du bruge den som en motion controller i stedet. Mm. Så siger den kommer til at have 32 GB øh, storage, Hvilket ikke er ret meget, og den vil support op til 128 GB microSD-karts. Uh, mm. Og så snakker hun om en, et spil, som blev leaget for noget tid siden. Mario og Rabbids Crossover RPG. What? Altså de der Rabbids hmm. fra Rayman. Yeah, fra Rayman. Rayman. Okay. Og det har hun snakket om i ja. rigtig meget. Og har givet af ham, der har lavet musikken til Banjo Kazooie, siger hun laver musikken til spillet. Og det bliver deres helt store ja. nye IP, en RPG. mellem fuck? de to? Det har hun, øh, det har hun snakket om ja. rigtig, rigtig meget den der Rabbit's øh, RPG. Jeg synes, det lyder åndsvækket. <laughs> Og uh, Så snakker hun om, at den bliver udgivet den 17. marts. Det har vi stadig ikke fået bekræftet. Vi har fået bekræftet, at den kommer ind i marts. Mm -hmm. uh, sidst så kunne vi lige, hvad fanden var det sidste nu, Så siger hun, at Mother 3 eller Earthbound 3 udkommer som en virtual uh, console titel til den med engelsk tale. Det er jo aldrig blevet udgivet i Europa, det har kun blevet udgivet i Japan og nogle få fan, <gasps> fan releases. Ja. Så siger hun, at Breath of the Wild, det nye celtic vil blive en launch title. I hvert fald i USA og Japan, men der er ikke bekræftet noget i Europa endnu. Og sidst, så siger hun, at Beyond Good and Evil uh, har fået en ny titel og vil være en timed exclusive til Switch. Oh, okay. Og så den aller sidste ting, det er sådan en ting, der, der blevet ligegivet, at uh, coveret til... Mario Kart 8, som blevet bekræftet bliver genudgivet til Switch. Øh, mm, okay. den, altså det, på coveret, der står der, altså det fattige cover, det er også dukket op ind på sådan noget som cdon.com, der står der, all new battle mode, 24 extra tracks, 10 new characters. Oh. Det, Jesus, det er rimelig meget, hvis de uh, laver den her genudgivelse. Men uh, det kunne jo også være, at det var, fordi, de inkluderer inkluderet DLC, kunne man måske tænke fra det tidligere spil. Uh, Perhaps. men hvis der nu er 24 nye baner, så er det noget af en nye genudgivelse. Hold ja. Op. Det håber jeg lidt. Jeg håber også der, uh, med Smash Bros. Uh, genudgivelsen, at der også kommer nogle nye karakterer med der. Det kunne være fedt Okay. Så ja, det er meget spændende. Der er mange uh, switch nyheder Switch men, men vi ved men 3 det ikke. Men det er ikke Det er ikke vildt meget. Det er det ikke nej. Hvad, hvad er den cirka på gamepad'en Eller hvad var den da den udkom Fordi batteriet blev selvfølgelig dårligere efterhånden men... ja, Hvad for noget Sådan På den der gamepad til Wii U, hvad, hvad var levetiden cirka på den eller batteri 2,5 timer cirka på den to den. Time, Så <løb> Nå vi må håbe det bliver bedre Hun siger at den bliver ja. øh, hurtigt tællet op Så det kan jo være Godt så jeg skal, lige, øh, jeg skal lige trænes Ja jeg skal jeg skal lige der, i gang. der kommer sikkert ja. noget third party øh, batteri kunne jeg ikke få, tror jeg ikke, at et eller andet står til lige det samme. Men har der ikke oh. været noget snak om, at du ikke kan skifte ud på den? At hvad? Jamen, oh, shit. har der ikke været noget snak om, at man ikke kan skifte batteriet ud på den? Det kan man jo officielt heller ikke på Wii U, men der er der alligevel kommet third-party-batterier til det. Man kan stadig prøve, at ah. Don't give up. <laughs> du skal bare, bare bruge en, en god nok hammer. Efter Mathias har haft gang i den så kan det sgu komme Ja, til det er sådan Mig og <laughs> mine robotfingre, de kan noget. <laughs> Robotfinger Oh shit Nå, nå ja, robotfinger er ja, jeg er det. <laughs> Nej, du gør ikke Men du har, uh, det var været hyggeligt, drenge Det var vildt hyggeligt Det har det Det her runde af, kan jeg mærke på det hele De skal til i seng Ja, ah, yeah. jeg går tidligt i seng En af putt ved robotten <laughs> Som det jeg er, kalder også. hende Den har, Hun har bippet lidt <laughs> Bip, bip Jeg sov Den faktisk Jeg så med en BMO-bamse Hvad er det? Okay, BMO fra yeah. Adventure Time så vi spørger er det den, det, der lille, den lille robot Jeg, jeg, jeg er stadig lost Den der lille grønne robot Der ligner en Gameboy Jeg har ikke set den Nej BMO fra Adventure Time Jeg har sådan en bamset Den står vi med Nej. Der, der... der er nogen Der lytter med Der ved Hvad du snakker om Det er der nok Det kan du tryste dig ja. med Formentlig Og vide hvis man gerne vil have mere af de herlige personligheder, der er med i Test, så kan man bare søge efter GameTest Test Danmark. Så finder man os garanteret på Twitter, man finder os på Facebook, man finder os på YouTube, så sørger os. Ja. er yeah. ah, dejligt. Og mm. hvis man ikke vil, så lad man bare være. Så skal man have det værd. <laughs> hvis man ikke har noget godt at sige, så skal man bare klapke i. Ja, yeah. simpelthen tid. <laughs> Men i stedet, man rigtig gerne må, må bruge sin tid på lige at taste nogle tal sammen, også nogle bogstaver, Det lidt mening, det er, ja. hvis man lige skriver en mail til gametest.dk -gametest Eller ja. bare sender os en besked på Facebook Det må man også gerne ja. Så lad gode dig, Mathias Så lad gode oh, ja, ja. Så ja, du Det skrive en spørgsmål eller en kommentar til os Der svarer jeg også Det er rigtigt lidt... ja, Du må jo ikke æ... svare på dem allesammen Du skal tage med i programmet jo Så vi sidder snakker om det. Jamen altså eneste mails vi får Det er hademails og øh... Hey Sidder du og svarer på dem Bare fuck dig nej, nej, det gør jeg ikke Det gør jeg ikke Og så får vi et spørgsmål om øh... Om øh... Om, øh, om, ja hvad hedder det øh, Vores øh, julekonkurrence lige nu <laughs> Nå, okay Har vi nogen svar til de spørgsmål til julekonkurrencen så? Jeg tror vi har fået øh, rigeligt med svar <laughs> Jamen altså Et svar til dem der skriver ind Nå, nej øh, øh, øh, Fordi øh, jeg, jeg ved ne, ikke Var altså, de i tvivl om hvor lang tid den kørte Eller ja, hvad var de spurgt til? Folk de spørger bare hvornår øh, om, om dag, Ja, om hvornår den ja hvornår den kører til Og hvornår de får svar om de har vundet Ja, okay Forstået Okay Det, det er godt nok Men meget tid, Så var det en fornøjelse At lave en podcast sammen med Og der blev grinet en masse Det gjorde der Det gjorde der Vi lærte en masse om hinanden Igen Igen Igen Men Mest om ja. Mathias dog ja, me Mest Desværre Vi lærte ting om Mathias <laughs> Vi fik dømt Mathias Vi og Nu siger vi Forvel til Mathias Good times were had Okay Hej hej <laughs> <laughs> I må også det godt derude Dem der har lyttet med og så ja, ja. Øh, lyttes vi videre en anden gang Det gør vi Ha det godt